بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م احد من الناس اي يتركو ان يقول امنا وهم لا يطمئنون يورثون كبو مكتصورتي بترتيب د صوتي يوم كم درسم نمبر دي پس دا سورت قصصنا او با ترقیب دا سورت نزول دا سورت کې پین ذاتی نمبر دی پس دا سورت رومنا دیتا سورت شجاعاتونو یعنی د بہادرائی سورت مبالغ لا بہادری ورکی ربت دا مسکی سورت سرعا ترون دا مسکی سورت سرعا سورت قصص کی رسالیوا او بحاضریوا نبی علیہ السلام ته واقعات وباله او بحاضریوان کې مؤمنانو ته ذیل زوره قصص په اخر کې داوود توحید لا اله الا الله مدن ته کې ترغيم ورکه د تبلیغ دغه مسئلے ته بحادر شد نا اله الا الله محمد صلی داوه د صورتت مه خبره اوصوررف کې پیس او بهادري وررکول دي نا د مص به بانې تکلییکونه به راي بیا مثبت او یم تححان هې وخت بهه دومره وخت ب چې لکه سره زانه او کین دیر بیسنګي نو د کپی د پار واقعه د ابراهيم عليه السلام ذکر کې چې اور تا به کوم غوربینګه احسب الله سو پر کو اي يقول امننا الله علم به مال دي ورو کومه کې اطلاعو اي جو مان کې خلک چې پرې بخودل شي دا چې وایي دي امننا مې ایمان را و وهم لا يتقنون او دیوا وهم لا يطمئنون ضيبه في امتحان كيش يا طوله فتنه امتحان تو ولقد فتن الذين من قبلهم او يمكن انهم امتحان کر پاو تر سالو من قبلهم چه مسجد دينه لكن ابراهيم السلام او اور تغور ديبلو يوسف عليه السلام او تو همت تر لګیتلو يوسف جنه تعالی انسو پاليه سلام او جدای برداشت کرے وا حضرت خباب رضی الله تعالی وئی او روزنګ رسول الله صلی الله علیه و سلم لانی او رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم د خالق عادی تصوری کې پروت او د څر د لانی صادرې خو موږه ته شکایت وکړو چې د دې مشرکان نمګه سپ وتسلیق کې او دای زمان تفلیق ننما نکی گئی نو تاسو دیتا بر دعاو کوي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مورو تیفی تاسو دیتا بر دعاو نہیں مکی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رمچت شو او د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخمبارک تک سور شو او اے پر مائنو جس تاسو نمکی کوم خلق تیر شیوی دی آگئی کزن خلق آغسو کو ځاګړې په ځینو کې وکړی او کاندو کڼسته او هغه به په هغه څنګه کېنو یا به هغه په کاندې کو درو روایت کې دوار الفاظ نه لښیني او مختلف کېږي سزا غاني به او بیا به یو اررال او هغه په سرباله ولکه خدا او هغه په دیمنځ باندې ډېر ټپشر او هغه په خپل دین نه دا دې د پاارار ته په سر کې کو د چې اوړې دپل دی نه که نه دوټوکړې ديو او بهته ووي چې دوټو کو کوې خو خپل دی نه پې او یو سړی به دا راغیر کو او غ نه بیا د اوسپې په منګز باندې دغ نه وختې ړو کې او را منګز کو وې ت شکې درده پورې چې هغهه ب د خپل دی نهشاې پهې خبره او بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم شد الله جل شانو کو دین دا الله جل شانو کو ذات مې قسم شد دین به الله جل شانو کمال ترتې او دا مصیبتونو پریشانی به ختم شي اسانی او اطمینان به تاسو یوه سره به امن نر اروانی او حذر موت پر بےواز سفر کې دا الله نه علاوه بن حچا نه دومره امن امان دی یوساره وبخونه د بیزو باندې د شرمخان رم نیریږي شرمخان بله بیزم نه کوي دومره امن برآشي دا یو واقعې عمر ابن عبدلذيذ رحمه الله عليه اجمعین راغلی و ولقد فتن الذين من قبلهم قاموا امتحان کچو د منګه امتحان کړمغه پاکه سال باندې من قبلهم چې مسجد دینه او فلعلمن الله الذين <سؤال> صدقوا دخوااممه خاکاره کوي بالله هغه کسان چې رشتت رتیا وایي رشتتی دی دي له من نن کار دی بي نوخواام خااصکاره کوې د ضر دلو ل را حصب لري م عملونه هغه کسان چې عملونه کوي نهکاره چې بچ بچې زونهه ذاابلهسه ما خوون لېر بد دغه چې دی سره کوي در دا ف سرله ډېره بده ده چې مونږه ناغونه تو مونږه به ب شو نهشي بچ بطان رج لقارض دي للقاء الله فإن عجل الله لاغ س د لر د பே ده الله الله ت د பே کېنو د ملاقات ده الله فإ عجل الله لا ل ت الله خا مقا ب ک د سمي وم او دا الله او ری کري علیم போ سمي مبال هر څه اوري او په هر ژبه کې وي او چې هغه خلک چې صالحې افعالونه کوي هغه خلک چې موږ یې په ملکوت کې ویناو یو له کبله دوی د ګناهونو او بدیو څخه پاک دي دوی د ګناهونو او بدیو څخه پاک دي ګناهونه د الله لپاره دي د ښو او اذکر رازی رسول الله صلی الله علیه و سلم وتجید سیئه الحسن گناہ په فور نیکی کوا او نیکی چر دنه گناہات نه الله بد زین گناہوں له نیکی ول نجی یلوا محسنن دغه یی کان یعملون او خامخا بدل اور کدیتا ل رخه دا غمنو چې دی کون و وصین الانسان بی والدی یفضل مور او پلار هغ به تخاف س ابنی وقاله طلا چې کله اسلام راړو نو مورې دا نه ضررومان نه چې زه به خوراص د کوم زه به ا کااف نه خول در سوو پور چېې د خپل اسلام نه عړدې الله دا تونونه راول و جا دا کلې فشرېتهبيي ماتهه لکهدي اوس د انسانانه بیواالري خون او خپل حکم کړه الله انسان ته او بارد امور پلان د دې کې خوش د لخي غړي د دې وروجه چې پلان په باندې خرچه کړي دا امور په شفقت کړي وين جہدا کا او کټرې کوشش کوي پتا باندې نه ته شرک به مالې تل کبي علم چې ته شریک جوړ کړي بي جماعرا مالې تل کبي علم او څو چې مشته دالره فارې شریک باندې هي فعل علم المراد من تدليل فلا تطيعهم انما يضلون الي مرجعكم مات في جثا صدق ونبئكم نخم خبر بكم ذات الرد بما كنتم تعلمون اغا من ستايكون والذين عملوا عم من الصالحات لندخلهم في الصالحين اور ارکازانتی مانه راوله مانه نکری نه خان خدا داخل بکم زد پنه کالو کی وہ من الناس می یقول آمنا باللہ و ذا در امتحان داوا مود تر باب در بان امتحان راجی یو امتحان امور عرض تر په ذین داوا مود تر باب در امتحان راجی او من الناس می یقول او بعضې خلک او بعضې د خلکو نهغ ذو دي چې وي ن ناببللهمونږ ایمان را وړی په الله باندې پهذا اون ف لا کله چې بد ردته وویللی شي ف لا پلارغله کې جاله فیت نه تن ن کا ذابدله دګرځ دی فیت نه تن ناسې تنګول د عذاب کاذابلله پهشان داز بد الله چې کله دعوت د دې کې د دعوت کا او د دعوت پرکار کې د تثبته ردې نه وي او د دعوت پرکار کې د تکلیف نه لا وي د دې وي داست د خدای په آزاد کې راګيري ولین جانس ولین جانس ربک لیکون ان ان معکم او کچر راشی امداد تاسو تر په راستا نه مخه مخاوي دې اناکنا معکم منګ تاسو ری کې د ګیرې پای دې په کې وستا مرګ لري او لیس الله بیا لم ب ما فی صدور العالمین عین دې الله حق او پاغ خبر باندې چې تسینو د مخلوقات کې دي یو خداد دې بدر دی او خبرسته تسې په دې په غړ کې چې ستدی نو پاغي باندې الله او دې ولعلم ان الله الذين امنوا او کینو خامخ کارتي الله کسان چې ایمان لري او ولعلم ان او کاره کوي الله جن نه چو منافقال مصبت او تکلی راځي د داس کار بته کوې نو الله به مناف کومکاره کې او الله به مومنده ت کاره دا سپلی نه دی سپ ک چې د ډران ته وګورې نو څنګه ت شو مستکاري فجببلجی ونهوررکې د سپل لګي موږي او ګمزونه مندونونه خوا دغ رابرشي دغه شانتې ور ته مناف کاره چې دا ډران ډیران نه چېبلچ ووررکه دد به د خپل خلل کې چې د دکم ګنده خبرې دي او دده په خلې چکې بدب خبري انېواګندا بدبوی خبري میدان ته را بر وقاله ل دی نه کمفر الذي نام او سببي ل او ای یاغې کسان چې کو پرې کلی دی کسان ته چې معه را وړتابداری کوي د او نو غلطه مولیان له طرف په درمالي <سؤال> امتحان را دي ملابته وي مرغ غناو હજાર په غا خبره مکو لو کله د اميان له طرفه تکلیف نه چې دا غنې کیږي اميان په خپل باندې غنه نشوي نو مولیان به او مولیان به در پسی کیږي ادارو کې د لارې زمونګه خوا کو خام خاپور طبق مومونږه د و ستااسناوهما هم ب خااملي نه من خوا ازار نا دی زما پهغا او نه دد پورته کوونکی دگوناو نهزه دی نامنشي شي نه هم لکدي بوروم کن نم خاام خاي در روغژدي در روغئ هر سړی به خپل گونا پورته کوې د چې څوک چا گومه کړي نه دغه دوم راافولو گونا به د د پهغاه ولا يحملن اتقالهم قَالَ اعقالا مع اعقالهم او خامخه بارتهې وړې پیټ خپل واقالما اعقالهم او پیټ د ګمراه کولو سره د پیټ خپلونه یو به خپل پیټه په او یو به داغه چا پیټه په شا کړي چې څو ګمراه کوي ولا يسالوننا يوم القيامه مخه وېچ دی تاسو پیټې نه نشي او دن ته کوي دیبا تاذ پیډو چته یې نو مطلب دا دی چې تا ذ عذاب نه رینې چې خلاصون د قیامت پرو دغه څنګه هغه بدبلی او تا عذاب په خپل ځای دی دغه حاضرونه مې ولا یسألونا یومل قیامت عما اکام یسلو ان او خامخا خپلوب شې د دینه فور د قیامت هغه دې د ځان زرو یو یا هغه دې تدرو ویلو ولقد ارسلنا لو حننا قومي فلا بزيهم الف سنه الا 50 واقع واقيدو عليه السلام ذکر کی جدول دے امتحان او اندازہ دے امتحان طریقہ دے امتحان او او جدول دے امتحان امتحان د سمروږي اولا مجاهده او جدول د عمر کے او مرګری بدیمنی مرګری بدیمنی او عمر بدیمدی تونه مرته مهنادو کې او یاطیا مرګ دې پیدا کې اندام دې خبره وروه علي السلام مهنت کو دونه علي السلام تون مر یو زر 50 کال ته صل وسلم کالبانی نبی جوړ شو اپ قوم کې 950 کال تیرته اځه توفان وروسته پهت کال تیرګو دته کله چې توفان راغ په قوم له دوه باندې د شپې ته کال دغې نه بعد بیا دې ځوندې او وه ب مې منب رحمتونندغ وي و چې نوحللی السلام داغ سووار نه سته و کاله ومر سووار نه السلام و کاله عمر نوحللی السلام واې مناد دغه نهدار ووا او چې کله د مرک پرسته ته راله نوته هغهه پې غمبره چې پام یاو کې سر دونه ډېر او مر دنیا دی څنګه مون تهنو نوحللی السلام ورته و چې دنیا ميداسې مون تعلق په یکورته ورغنه شي په بل کې ورږي چا چې عمر خولله څنګه سپېته کانو مری تپوسته د څنګه تیر څه به کوې پلاکی د تنوح عليه السلام نکوه له شو چې د نهنین توا تعالی د توحید څنګه و وه له روح څنګه او د توحید د आवाज تر ور نه چا په مونږ بدل نه ای د आवाज مونږ بدل ولې درباله <سؤال> بدلې کی دا خدای نوح علی السلام اغه आवाज یا قوم عبد الله او اذنو علی السلام درې زمو سامو حمو یا فس سام د عربو او د ایرانیانو د دپلاو د عراق والوں د دپلاو احم دادو کیتیانو پلاو سودانیانو او د غبر د دپلاو تورکیانو پلاو دری دریګ دا یا د د ترکیانو د ثقالیا او د یاجود ماجستلارو سام چې نده کوم خیر او د یو سلو کې خیر دا شنو ځکه چې اکثر انبيال السلام راغلي نو د سام په اولاد کې راوي عرب او ترال نو دونو عليه السلام واقعته ذکر کوي ولقد ارسل الانوح الى قومه فللذين الف سنه الا 50 عاما يكن ليدهم انوح الى قومه قوم فنت ولذ سفهم الف سنه الا 50 عاما في ركضيكي الف سنه زرك على الا 50 عاما مزق 50 لكم وان جینا هو اصحاب السفینه پس بحث موږ د نړیواله واصحاب سفینه او هغه منځري کیشته یوا اصحاب سفینه هغه خلک چې کیشته یو جعل الله ایت للالعالمین او د ورزله د کیشته نشانی د پاره د مخلوقات او ابراهیم هم قال للقوم رب واقع د ابراهیم علی السلام ذکر کې مساله د توحید کې لکه څنګه چې إبراهيم عليه السلام اورته له نو د عجبته اورته ملار شي وطن ته خو ده د الله درزاده پاره انته به وطن پرېدي د الله د دین لپاره شړی باندې د وطن نه جمعه باندې وباسي ست افلا په مرصدي جوړه مشوره وکي وای وای ابراهيم قال يا قوم يا عبد الله واتقوا او لگلو ایبراهیم علیہ السلام لی قومی افرقوم تاچی عبادتو که دیو اللہ او اتقووووی ارگی دا اللہ نا زالیکم خیر اللہ کمی کندو د مندار وردی تاسو لرا کچری تاسو کوئی اینا ما تابدون من دون اللہ اوثانن و تخمکون اکن ایکینا تاسو عبادت کوئی بغیر دا اللہ ندگتانو او جوڑوی تاسو درور لرا الذي <سؤال> نه تابددون مندون الله سانج تا بعدت کو ماوا الله لا لیکونه ل کوم ریواابزار نودي تاسو در کو ان الله ری واابدو وونه دا تااجم خدا نیلي او دا ت چې را مد شلو انزانه د بغدادشاங்க را لم لدي تا روړ دررکي که دادي دئیس تاسو در رزک مواق دار ندی اللہ جلی شانوه نرزت خلبتی وعبودی او عبادتو کی جدی اللہ واشکرو لگو وشکرو باسی جدی اللہ ایلیہ ترجعون خاص اغتبتاس واپس کرے واپس واپسی با دی اللہ جلی شانوه تکیی لئی زوان واپس کی وین تو فقط کرد با من قبل کم او فچار تاسو در اجن کوئی مالران ہیت خبر لگت قی نهن در غجن کل و ډې تاسو مخکې رسو ل ډېر اوومتونونه داسې چې هغې پغمبران ته در روجن نو لکه تاسو ما ته در وای نو وایي وما ل رسول نن البلاغ مي او لی په پیغمبر با دی م رسول ددس کاره دایم چې دی نو دا بررسې زې د پاره زري دي کله پ یو زری خل په تهسهوه کله په بله ذری دنو حاللی سلام دوین هغه د خان کو لاوري ته ځان باندې به او ته وگووله کې به ګوتې ورکړي نوح عليه السلام بیان کو او ورو به وته دا بیان دا بیان, بخن کو کو بیان کو تاوري څه څه کوو السلام فریضه چې بیان به خلکو ته کو تاو. او هغه به په جامو کې پټ کو و وگووله کې به ګوتې رسول الله صلی الله علیه و سلم په چوکي دا ده په چوکي رسول الله صلی الله علیه و سلم بلاده بیان کوي بیان کوي خلک راضي څه د ښکاره ووري څه پښې کوي خلک د رسول الله صلی الله علیه و خلک د رسول الله صلی الله حدیث ته کوم غږ لیکدی بیان ته کوم غږ ویندی کینه ته کوم غږ ندی شوهر کېش غاب کې خدا غي باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیان جاری خاطر لید دانا ولیده باندې اسلام ته مننګار وايي چې هغه په ټوک بیان شروع کړی دا ټول خلک نه لوري د دې لپاره یو کا چې تا غاړه آزاد شي وما على الرسول إلا إشترى رسول د لل بالالاغ نوبي شته د پې غمبر رسول دکاره چېلم مینو بیا ګ ولي او اولمم یاروې په یو دی لاول خل قسم دو او یا کله چې انسانغو ات کې تن نو دی بیا ګړي ورري دا چې دا روین بیا چاته را ري ته نوګورې کې به او لاول خل قسمدو سررني پ اول زنې دا الله مخلو ل بي دوباره را درځ الله بال زل مخلوب پیدا کړې او بیا به راژوندي کوي او ستاسودي چي داې چېتهواژون کې انغای کا الله یا دی کې د دا کار په اللهبان دی ساان دی پل سیررو خللا دی فنظورو کې پهبدال خلقا وای اوګور اوګ اوګور کل ووایه سرو خللا دی او دی پو کې کې فنظو پس ګورې کې پهبدال خلقا سررنګې پیدا کړې دی الله مخل لره توون چېنا شاته لا آخر را بیا پیداې دی ل را په پیداي شخره نیوانې نه اللهله کو شنو کبي لکن نه اللهجل لشانو پارېشي بانندې قدرت ال دی ع به من شاه رخ شذا بل پ دا چو غواره هم کې چاته چې خوه شي و لته او خاص دی الله ته به تاسو درز و اخیر داای اخیر تر راین واللهجل <سؤال> <سؤال> شانو پته وما انتم موجز نه في او دی او نه تاسواج زه کوون ک اللله ل <سؤال> پمتې کو ولاتم نه پاسمانې والله مامالهکوم مندونې دا موللي ولا نه ص میشته تاسو ل اللاده الله نه نهسووکدو واللا نه ص نهسووکې داري والدي نه قفرو و والدي نهفرو بیاله ول ملک دین جو asthma کو توحید بنیم کر لی او داِ اللہ پا آیاتو را بنیم کر لی آو دا, دا دوبارہ دجوان ننا من کر لی او دا اللہ دا ملاقات ننا من کر لی اگر ت کو پر کرے با آیات اللہ پا آیاتو را دا اللہ باز خلق قیامت وحشر منی خوش را ل teve اللہ ایاتو را نمنا آو نازرر منی فا ترجمہ نمنا لنے چی نازرے منی فا ترجمہ سنگا اور کسا انجکو پر کړه پایا ته د او په ملاقات داله چې وړې په خوري مخ په خوشاله چې په قران باندې وړې خوري مخ په خوشاله کې پیسې په خپل مخ په خوشاله او چې په کې په بیا ته خوشاله وي اولائک یسو م الرحمتی او اولائک لهم عذابنا ان دا کسا الله اومید د الرحمت زمانہ او دغه کسا انده اله عذاب درناکته فما کان جواب قومه نو جواب دقومم د اوس امتحان دي کرک امتحان سشي دی امتحان دا دی چې په ور کې بجه ورځ په جواب دقومې پس نو جواب دقومم د دله قانو م دا چېویل <سؤال> دی لو مرک د نه را هر کوو وجهني د ل اوس د ل را اننجله م نه نهار بچ کا الله د ل را ور نه نه في لیکن خام خا پدی کہ دلائن دې په اړه دا کوم ان منتي مان را دي او السلام انما تغدو من دون الله تاسو بوتا من دون الله علاوه الله لنا اوثانا الى نیولې تاسو علاوه الله م بینکم طببع نه کوم د پاار د دو دوستستانې پا په میستاسوېتل دنیا په ژونده دنیا اک دا شرف چې شور کېږي مده تنب نه کوم اول دا د زیاتې م یو د هوو د ووج نه چې زیاته مینه ورکې نکانو بندگانو ولا د هغې د ووج نه دا ش دا شور کې ثم یو منتییاتی او بیا موعدتان بینا کن د پار دو دوستانی دربار تلاشی او چه رشتی دربار تا جی بچی کېږي گی نم دربار تا جی بابا لگی تن بینا کن پیل حیات دنیا و د دنیا کې او این استاجی تاویز را لگ کله کل دا سی حالت تولکی گی تو میو په حرامو کې پہرامو که چکل سڑی دا کارو کی کاتر کی اومن قیامت ایک فرو بازکن ببازن ویلانو بازکن بازن بیا پورج دو قیامت انکار کی باز اس تاسو د دبازن او لانت توی باز اس تاسو که بازو بانین حال تاکی با قیامت کی و بیا خیوب اللانت او خدایانو تبوئی چو منگا تاسو پیرانو تبوئی چو منگا تاسو نا نظرونا رانو او مشکل وقت تاسو زمینگا نو تختیر او تختیر او لانت یعنی ته ته ورته بوتي چې لاله چې بوتي چې تاسو په مخاره راستې ومو جمهوریت دی کته تاسو نوې لمنګه بخوې او ما وعکم منار دای دای و مالکوم من الناس ان بي تاسل رسول کيم داجيان فامننه هولو امتحان اعدت صوزول چې سزا مرګ دې و دې تمرې فامن له هموو د ابراہیم علیہ السلام وارو لوت علیہ السلام اغا بيمان دا دیو کلی ناروان شو کوفے طرف طلعو حرر انت دیا طرف طلعو شان طرف طلعو او لوت علیہ السلام اغا ورتو دا ابراہیم علیہ وارو خپل بی بی سارا رضی اللہ ذذ دري کسان مومنانو ها ابراهيم عليه السلام په مساله کې دادرې کسم مسلمانانو شو فامنن له لتدیق کو دد پارو تل سلام مطلب دا مخې نه پیغمبرو په حضره او تخارک وکاله ول ابراهيم عليه السلام اني مهاجرن الی ربی یکن زه اجرت انکه الی ربی قرب رب کرب الله غالب دی او یک مصنوعه الهرمه و له اسحق و يعقوب هجرت وکړه نو الله ول دوی بچي وکړ موږ او باخدته اسحق السلام زي يعقوب عليه السلام نوسته اسماعيل عليه السلام ذکر نو چې اسحق عليه السلام ډېر مشهور و او جعل في ذريتهم النبوه والكتاب واعطيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره من الصالحين او خاص کر موږ په اولاد د دکه اوږردلمغه پاولاده دکې دوه معنی مې وې نبوت پیغمبري او کتاب کتاب واته اله او اجر او په دنیا ور کوم ګټه بدلونه کوذني ا کې وی نو خلابه رضا من صالحين لیکن دې بده اخرت کې ټول قانونا کامیاب ولبوي اذ قال لقومي كرت من خوف بنت انكم لا تطون الفاحشه خاام مخ راتلل کوي تاسو ب کارته ما زبت کوم ب کا ب من خد موان نهري ب کاربان با پهدي کاربان من أحدد هز یتن من المي هن مخلقطاتونه نه کوم ل تعونه ررج ت کوونه سبي تاسو راضي سرو ته په شهاهت سره اتف فونه سبي اوفرې کوي مطلب دا چے لارے خلق تا پلاروں کی کئے ناسے مالینام تے نوارا سبی یا وطق تاؤنا سبی تا ملارا چا اللہ جلی شانو اس تاثر دا پارم کر رکڑے نو آگا تاثر پر خود ای وطق تاؤنا سبی وطق تاؤنا فین آدیکم المنکر اور اطلال کوئی تاثر پا مجلس اقفلو کی بدو کارونتا شپیلی تانے خندہ جانے قہ قہے کو دوگو تو ن لما كان جواب قومي پس نو جواب د قوم د اعلان قال تنع ابي आजाद الله ان كنت من سوادقين نو جواب د قوم دو مگر دا چوي دي رالم غتا عذاب د الله په چرته ايته نشي دلا قال رب صبرني على القوم المفسدين و قال سلام يرب ينادوك اذا ما قوم جما امداد وكذا ما قوم فستكون تباني ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى هر کله چزال استاد زم ګره ابراهيم عليه السلام د تدزي دي قالو نو ول دي ان امهني کو اهل هذه القريه یکن ان هلاكون کیو اسی دن کی ده کېلو ان اهلها كانوا ظالمو یکن رسيدون کی ده دې ظالمانی قال ان في حالو تر وله ابراهيم عليه السلام یقینا پدې کې لوث عليه السلام ده پدې کې لو او داکل <سؤال> ایلا کوئی فاغپکی مسلمان و مومن دی قالو نحن عالم و بیمان کیها اوی الملائک و یکینا نمونگا پوئیو پاغچا جا پا دی کدی لانو نجی اللہ و اہلہو او امراعتا ہو ہا مقابچ کوا بمونگا دلراو بی بی اہل دلراو مگر کوروالا دلو کانت من الغادرین بی بی دارو سودا پادکی دن کنفازا گینا ما سلام بی بی اہل کافر روائیو استقوم تاکر کر رسل و لما جاءت رسلنا لتمثي بهم ذاق ذرا وعقالوا لا تخف هر کلی چاله دا پرستی نو تل سلام تا نو غمجن شو پدی او تنگ شو پدی باندې د ذنا زراند زرعه لکثیریت د خطو طوی وقالوا لا تخف ما يرجا ولا تحزن مقمجنكيا ان نامن ذو کوا هلک الامر ات کانت من الغادرین ان آل من اخلاص در کو تعالی او اهل تعالی مگر بیویست دیبدار استنه پاتی دی کی دیبدا کارتی بدا من الغادرین د پاتی او یاوی بدا درست پاتی کی لیکن نن موږ را لې ګون پیو او چې دوی دې کلی باندې زمینه سمای څخ عذاب دغره لا په سبب داږي دی نا پر ماله کون کی ولا قد ترک نه منها آیات بینه لقوم یاقلو اوس ګور باقی آثار تن موږ پر خود الاغنلی دل نریدلی کوره تن موږ پر خود بحری مغدار اند بشاند تن موږ لیکن پر خود موږ دې نا آیات بینه کارا لئی قوم یاقلون دے پار داغ کوم یاقلون چی پوئیگی ویل آمدی انا آخاوم شعیبا و سنو روم اقیسا شعیب علیہ السلام داغت تقزیبیم کرو او داغت اسپک الفاظم میلو دیکارا خبری وطم کرو بیزتی و لکڑی و بیعدبی داغا پیغمبر کرو د شعیب علیہ السلام رب تعالی تسلی در کې داعیلا چې په تا به دا سيالات راځي چې بي عزتي بدرله کې اس په کې خبره به در پسي کوي لوخه پکې ګم ما نام بیا السلام علې نه ښه و الى مد يل اخام شيبا ومد يل ولت لي ګلمي د زين شيب عليه السلام فقال يا قوم الله و يرد ما قومه عبد الله بندگي خاص کوي الله على رورج اليوم الاخره عبادت او کی مطلب داله چې بندگی خاص کوي الله عزطهارا ورجو له مآخران عقیده ساتي درز در رځه رستانه یې له اخرت ولا تاسو په لفظي مفثبین او مغرذی پزمکي کې فتاحات ته اونکي فکذبو په حدهم الرجفد فعبهم فی دارهم جاسمین فکذبو نو دې وتا نه اثبات د ضروري جثه دروږجنی اقادتهم الرجفه طلعت به په دارن جاسمین او ولله اذا زلزله لو اوجر دي دنده بکورن خپلو کې جاسمین پر مخه پراتو واادم وسمودن آدیاں او سمودیان قطبینن لكم مم مساکین آدیاں او سمودیان اوان صفات دی کې طاقتو داولانه صفات یاري ګوره تاپواله خلکو خو چې کلی دا ه خلاق و کوو نو الله طببا بربات شو عادیانوسمموودیان و طب ینه لکوم م م ساې نه یقی ننم خ کاره شوي د تاسو ته د حالاتو د هغ نه د کرونو د هغ نه ره نه همشیطو شیطان د نو بندې کلل د سميلا نه وکانو مستبسییم وقارن مستغفرن اودیو خیاران خو خیارو خو شیطان په مخه باندې راوغه ستدو غر کیکو وقارن فرعون وهامانا ولځه کې قارون مال ور سره ډېر وو د مال پوهه باندې نو بچي ورڅي او د دای خلاف وکرو فرعون بادشاہت ور سره خود بادشاہ حد وجنه بچ بچ نشد داعی خلاف کړو او حامن وزارت و سرو سر وزير وزير خود وزارت د وجنه بچ نشه الله جل شانو تباه برباد کو سمد طاقت دولت او ور سره وزارت داسلو خبري چي د دنيا کې ډير مشهور سلور کی دی کی او دې څلور کس مخالفق دي کې داو ترموديان په طاقت کې مخيو قارون په دولت کې مخيو سرعون په سلطنت کې مخيو حامان په وزرات کې مخيو او د اتو للا جن شانو تبعات پر ولقت جاء موسی بالبينات فاستكبروا خلاف ما كانوا سابقين اې کینه ناغله موسی عليه السلام دې ته واضح دلایل وبانې تک بروفللا د ځان غټوګو پهمې کې مع کارو سابق قیې نوور خلاصسیدون ک لا اب نه پهکل اخذ ناب بي هر یو نیوللی مونګ په سر په خپل خلکونه بانې فامون منلی من حاصاً بعضې دد نو چې را و لل مونږه پر ای بانندې باران د کارو لکه کوم دولو تللی چیلی ویڈیل رچگی نکا قوم دا شیب علیہ السلام و سمودیان و من هم من خصفنا عبدیه لاردو او بعض آغاو چی مردلی منگری پزمککیئی و من هم آباز جدنی من اغرقنا آغا سوکو چی منگری غرکریو نکا قوم دنو علیہ السلام و ما کان اللہو لیظلمهم ولیکن کانو انفساں لیظلمون نو اللہ چیو زلمې کو په د ای باندې لیکن دی په خپل ځانونه بانې زلم هم کوون کې مسئلو لهزی نه ت ضوم مندونې لا اولی کو مثل لاان کور او زته مثال پیش کوې اول په مثال باېظان پره د جولاغي کور دی جولاغي چې کور جوړ په کور کې دوه پای دي یو چې تا د دشمن نه بچکې یو چې تا د بارانو د یخن نه بچکې دغه جو لاګي کور کې دادو پایدې مښتره نه د دشمن نه بچ کې نه د باران نه د خپل نه بچ کې دغش انت داخلك چې اولیاء را مدد کړي دا نازوولي را مدد کړي کاکاس را مدد کړي تیر را مدد کړي تین تین هغه را مدد کړي او دغ شاندې لې توا هغه را مدد کړي را مدد چي له ځوانه او پیر بابا هغه رامدد کې غونه دیلم غر و دا پیر بابا راتین کړ یو کس نه چا دا پوسوکو چې پیر بابا له ویدو کې دیلم دا غر لیدل نو څو وی کوهامه چې پیر بابا له ویله دیلم غر منځه تاو او اقوام چې دیلم غر لیدل پیر بابا منځه تاو نو خدای زړه حیران کله ک څنګه دې حیران تو نو الله وعلى مرتبه ورکه پیر بابا له ویله او د خدای نه ل نه ل دا الله وللی دی نه چا ته ضرره ووررکه شي نه چاته نوقصان ووررکول شي بس د خدای وللي دی نفع او نه چاله بچی ووررک شي او نه او او نهبیې او نه د چا مدد کوول شي د دغه شانې دا مشرک چ نو د دا داسې خلکو ته اواز کړی دی چا هغه د د هی کسم پایده د تن شي نو ولا zarar ور شي نو ولا نقصان ور کول شي نو ولا फायदा شي لکه څنګه او نه د دشمن نه بچول شي لکه څنګه چې جوړاګه هغه په خپل کور کې نه د باران نه بچ کېدې شي نه د یخ نه نه بچ کېدې شي نه د ګرمای نه بس یو جاله دې ته کې او بل نوکته په کېدار لکه څنګه چې جوړاګي جان جوړ کړې او هغه پکې مچ سره پروتینګي او چې مچ پکې راټینګی کی نو بینت نو اسکی سره خوری هم نه دا دربارونه چې جوړ شوې دي اندای به عوام متجالل جوړ کړي د شه دی و أنت کلاشي د سوقه لووسکټ په څیر أنت د سوقه له सागर په څیر هم ختي او په هیڅ نه وړي منځورای دغه هغه وې نسکي او عزت د نه عزت وایي بس سر ل نه تقدم مندونې لا او لا کم سرران کبوت مثان داغ کسانو دی مثله کسانو چېنیوللي دي اللا د لاانه او لیا او لیا وویل او لیا مګاران و دا او لیا دي او لیادي او اوان تننګه وي هغې د الیا څنګه م هغېمهته بدل غون ک م خو دا او دي تمام سالین عن قبوت فشان د جو لاګیده اتخذت بیتن جولکڑے دے دیوې د غتانه یاطنه اولیاء او غتانه اولیاء اتخذت بیتن جولکڑے دے جولکڑے پور وائن اوهنل بیوت البیتن ان قبوت یکینن کمزور د کورن ننخ مخا خوف د جو لاګیده نو کان یعلم ان کاش کدی کوی دے ان لا یعلم ما تدول من دونی من شین یکینن الله پویګی فحال دا هغه چا چې دی رابلی الہ ودا الله من شيین سشی ګور سش سش الله و من شيین الله ته شی ویل دی دایتي چرابلې ندا شيین وی یعنی ستا هیڅ مدد نشیکولې هغه ځاله لوی ساړې خدا ته چرابلین ته شیطان رابلی انسان رابلی ځکه دا په حکم کار کې او ول عزیز الحکیم یک نن دا الله عزور اورد حکمت والل وتل کلم سال نظر بو والل او دغه مثالونه بیانو مونه دی ل دپار د خلکو مال عالیمون نه پوهې پهې بانندې الل عالیمون مګ المان او دللته کې الل عالیمون و چې په دی د دی جولاګې د کور په مثال بانې صرف عالم پوېږي اوس کیو سړی د هغهه عاالم دی او هغه شرقیات او بدعاتو په س خته دی دغه عالم نه دی ځکه هغه دی مثال بانې ځان نه دی پور کوئ الله عالیمون یعنی تبیت د مثال چې دی نو عالم سره شي او عالم هغه سوک دی چې دغز دکه د الله جل شانو دی کتاب نه او دا الله جل شانو پهتاب دا رایبانند یا من کې او ځان د غص نه ساتې او د دینه دا معلومه شو او مالوله عالیمون عالم دا په خلق خلک کقل من دي او دغه لهما راې خوون دي قلمننددي دی سووچ اوپکر کوي د الله په مثالونو کې د الله چې پهقرآ ک چې مثال نه ذکر کړي دی خلکو ته پ کارونو باندې حکم کمم کوي او خلک د بدو کارونه نه من نه کوي اللهمه کور دا خبره کر کړي د خلق الله اوس زما وا و اوور دبل حق کوي دا کړي دی اللهمانونه ځم کې د حق د پاره د کاره کولو د حق لظار حق چې تا ته وخئ جَارِز تَصَرُّفِ قَاهِرٍ سَكَنَتْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ كِنَانَ خَامِخَ وَذِكْرِ الدَّلَائِلِ دا لِلْمُؤْمِنِينَ دَارَ الدَّمُ مِنْهُ نُورٌ رَحْمَنُ الرَّحِيمُ قُلْنَا أَنْزِلْ مِنَ السَّمَاءِ كِتَابًا فِيهِ فَإِذَا جَاءَ نَبَأُ الْجُنُودِ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَقُلْ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَدْ أَرْسَلَ فِيهِ رَسُولًا وَبِذَلِكَ أَنْزَلَ لَكُمُ الْكِتَابَ الَّذِي نَأْتِيكُم بِهِ وَكِتَابَ النَّبِيِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ وَأَجَزْنَا أَنَّكُمْ اطلو ما اوخی ایلیک من الکتاب واقم صلاة ان صلاة تنها للفحشاء والمنکر والذکر اللہ اکبر واللہو یعلم ما تسمعون فسنور خبر بان بذر کے شجاعات و بہادری را لی اول دادو قرآن کریم لستن درین منسکا والاو درین خلق دو منکر نمانا کن او سر رمد آلاج اللہ شاہ لہو ذکر کن مکی تیر مثالیں دو ما مثال ورکو چالم علم بھی پوئی گئے ردل تکوی کار بسی اطلو ما وحیئے لیکا من الکتاب واقعی میں سولا ہمیشہ وایا اطلو همېشه ما وحي ل کاغه چې وه شوي د تاته منل کتابې د کتاب نوې مې سوات ته او پابندې کو دمانزو سولا ته تنه عن پاشاي والمنکر مو چې دی نو منه کوي عنل پاشا دکاره دی حناولمونکر او د نارونهول دی لا بر او خام خااضې کرد د الله لوي دی والله یعلم ما تسمعون او الله جن شانو کویږي په چې تاسو کوئ اوس دته کې کوم ځای یې تیرازو کی چې ډېر خلک دا سړي چاغي موسکی او ور سره غلط کارونه کوي نو جو جوابدارې چې ا سوالات هغه اوس دته کې مراد دې چه آغا سرنه ده نهکای طرف تراو او د بده نه مانکی که کم سړی په خپل موز بانه د غلط و کارون نه نه مانکی گه اندازه ده منز موز نه نه ده منز پده بانه وبال نه یا منگوائیو چه منز ده که یوک بدا سراشی چه ده منز باده ده بیحای و ده منکر نه مانکی ده که مثال ده چه ده لکه او کس ده ده آغا بدن طاقتور ده نه دک مغیرره اضال دوایایی او ورځ خوړه بسخ شو اللهو بل انسان داسې د هغههته اکتر وي چې ته به دواییي خورې و خورې یو ته دوابې به خورې ته بهخه کېږي ل د چا قیده او د چا ایمان چې کم زورې ل داغ ډیر وخت مو چې دی هغهه د نه منه کې چې ډېر وخ موسل سل مونزونه او د چا قییدهو ایمان چې قوی دی بس زه جنمون چی وک کې د او دغه خلاص شي والله ی ما تنا اللله جل چان پوهي پغې چې تاسو کوئ او بل چې والله ذكر الله اذبر دا الله جل چنو ذكر دا اگبر دی یعنی دې نه بهتر نه شته سشي شته دی او دا ذکر چې دی د دا هر س نه ډېر ل بهتر دی ف کورې اذ کوم په کر باندېمون صورتتي ب کاره کېو او سووک چې الله جلله چو ذكر کوي اللہ جل شانو دا دا ذکر پاس مانونو کی کئی دا ذکر دیر زیاد پزائن لی دا ذڑو دا سخوالی علاچ دیر اغز کرو او ذکر د ذکر خپل شرائط سی پاغی بانے دیکھے دانا چی تسبیر علاچ کی نیولی او خفا خفا لگیا ہے بس سخانل سخانل سخانل سخانل بس پاچ خلق پر دا ذکر کہی چې جنگات کے دیر رو کنے ہو کارا سخانل سخانل سخانل سخانل سرب ذکر د ذکر مقصد دا د الله جل شانو یاد ساتن یو د ذکر الفاظ صحیح بل د ذکر په معنا باندې بزان په هکې ذکر د سوچ او فکر کې اجازه کم ذکر کوم د دې څه مطلب دی علاوه سره د ذکر قبلې کثرت الفاظ وای رسل تش پال الفاظ غو نه کیږي د ذکر د باردا شرایط دي خانه ده چې یو سوخواانه الله دی و نو په جنتې ی او ک بکه د ذکر د اجر نهمونه انکار کار نه او ذكر کې شرایط دي د شرایتته طبګوري په توازو پجد دیې دا چې خلک میلیدلی دي چې په تسبوې درې درې درې درې دغااړ درې درې تص اړ او لت کو خبرې په یو س دا او ت دی خلکو جوړ شوي نو یو ذكر ده یو وات دی تا چې الله لشانو یاد کو نو بیا ت خپل زړه تپ وکه چې داې سره په جبه باندې یادکر په زړه باندې دی مر یاد کو سر سری کربان نه کې ولا کون اللله الله قليله دا خو د منادق نو وال مه منافقانو کر کو ان خ ذکر ص دیغ سره په جببه دی او د ممنانو کرغ په ړ باندې دی کېوي چ والله الله كبر ذکر دا الله ډېر لوی دی والله یله ماتهس نوونهله جل شانو پوهېي پاه چې تاسوې کوي ځکر کوه ځکه په دی باې مت ته مضبوطېږې والله تو جادیدلو اهل کې تاب الله بدلتتي یسن او با مت و هل ک تاب سره مګ پاغه طر ک چه ډې رااخسته دهله الذي نه زله مویل هم مقو عامن نهبد په عینات سره وقول ذي انقذ الى تردد سر. وقول هو اي امن الذين انزل لئی الينا وانزل اليكم هو او ایمان راولې په پام کتاب چې موږ ته نازل شوی په پام کتاب ته تاسو ته نازل شوی دغه ست کتاب ومنم زغ خپل کتاب ومنم زغ زوال کتاب ومنم او ته جمعا کتاب نه مري تا خپل کتاب مري تنزل قبل کتاب مانی او زماره کتاب نه مانی ویلا هونا ویلا کو واحد مددگار دنګه مددگار تاسو یوه دې او نحنو له مسلمون ا موږ دې الله تعالی ته بدارو او کذالک ان لایله الکتاب زغرنګر اله کتاب فل ذیناتین او المل کتاب یمنو به کا سانچ ور کړي او لاغی ایمان راړي په دې قرآن کریم بانه خخالک دی کتاب والاو کم خخالک شتا دی خواب تولیو شانتی نید دا کتابیان بعضی کتابیان پاک دا سیدی چا ایمان راڑی قرآن منی اب بعضی ویدی دا سرف زمانگ دا کتاب چیدن دا کتاب دا دی دا کتاب غطا گو خدا ویدانا ازنیگی سدی ماری وائی زمانگ دا سیده ویدان پزایل بی او لکانزل نو ومن ها ؤ میو ب او بعض ل دی کسان و نه منه غسومبيو مینو به چېمان راړي پهې باې و هدو بیا نه لل عربو کې هم داې خلک ته د چېمان او عربو کې داسې خلک ته دی چاهغې په یادتونونه کوپ کوې او انکار کار نه کوې بیا نا پایتون ن مونه باې لل کاې دا یاد و سه کهچرته په آيات ک دی شک و کوو چې دا ایيات بچر ته د الله د طر یو که بنینو کاپر شوئ چو بګنې تنې سلو خدای په کتاب بانې کا دی دا اللہ د کتاب د یو ایيات نجلین کارو لارے نولارري ماکن د تطلو من قبلی ه من کتاب ان والله ته خ په هو چلوستر او تا مخه د دین قران نو ويته چلوستر او تا مخه د من قبلې مخه د دینه قران من كتاب او النصبل كتاب ولا تخذو او نه دي لیکلو یو کتاب به امينيته په خلاص نصابانه او که چاته تا دا چې تل کړو وذلر تابالمقطدون په دغ وقف شک بکړو باطل پر بل هوا يا تنبيناتن في صدور الذين اوتوا العلم اذ ذا قران چي دي دا هر چا چيني ته نه دلني کي ته مخالفونه چا الله علم ورکر نه هغه پدي باطل پر سغه پدي قران كريم نه پويي ظنوني مثري وي يا الله اي يكرم قلوب البطالين بمكرون حكمت القرانه اللہ پاک دې خبر نه انکار کړې دې چې باط پرست جوړونه دا د قران کریم دا د کریم په ملغل ملغله رو باندې منور شي بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتول علم بلک دا قران کریم آیاتونه چې کاره پر سینو دا که څالو کې چې ورکرشه دوه تل علم ما لو عالمون او انکار نه کې پایاستو ژوندبان مگر ظالمان دال آیات ته مونږ نه ځالب شي وقالو وای له لولا اری علې آیت من ربه دی آیات نه نه غواړي بلکې دی معجزه غواړي معجزه راته وخایا وای دی ول نه نازی دی په دبانې معجزه تر په در په د ذناقل وای پیغمبر علی السلام انما الایات عند الله یقینا اختیار د موجزو د الله سره دی و نه نهدي رو مبی نکین ض میرهون کاره اولم یک فيل نزل علیکل کتاب وتله عليه دی مجزې غواړري دا پرآېکرین چې دی نو دا په خپله یو ل مجززره د سهر نه بل کتاب ته دا نه د ماخ نه پورې درلوور نه چې لوان نه شوبره مون خپله په درسونه د کتابونو په د منطیک کتاب د بچي شلمنت پیریود بوځي کینجمنت اوځي پیریان بربا نارال ای یبلیو کتاب ته د صرفه د نحوی کتاب ته وجې نو بس لګو چې اوږه پیریود بوږه ان ته باندې برداشت کولې چې دا غنه او ډیر برداشت کوله او دا قران کریم دا کافیده دا معجزه ماشومان یې یادې په یاد وغوښه واړه واړه ماشومان اولا میں اچھوہم آئینہ دا پورا دیل دا خبراننا ان ناشرالیگلے منگا علی کل کتابا پتا بانے کتاب یطلا علیہو چھوہے لیکی گی پدی بانے کتاب بہتا کتاب بہتا اورے پی نفید آلیک اللہ رحمتوں و ذکرالی المؤمنین کا اوری اور کلاوری خطبوتا کتاب اورے لیکنن پدی کے خامخار رحمت تے و ذکرالی یؤمنون او ذکر دے نصیت تے دپارد آگا کوم چی امان راڑی ولوا پیغمبر علیہ السلام کفا بینی و بینکم کفا بالله بینی بینی و بینکم شهیدن وزادهم جواب دی دې تراز دې چی د قران کریم په صداقت باندې اعتراض کړه مکه چمغه ته موجزرا دا اوه کافی ده الله زمین جماع کې حکمین ستاسو کې شهیدن ګواه یاله ماې سماات ې پوهېلهپغې چې پاسمانونو کې قمکېږدي وال نځین کسان همو چې ایمانه را وړی بل باې ل په باېلوبانې بلباتلی یعنی ایمانې په باتل باې را وړی دی دا خو دا او یا چې دی دا بایل نهري او یه خو په خل ای باندې نکان خلک دي پیر بابان سر ل وان سر بلباتېلی د ده دا کار باتل دی ذس ز خبر چې د نو د باطل د د د ایمان په دی باندې باطل دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی په میں د نبی په شیر کې داسې او علا کل شین ما خلق الله باطلن او کل نعیم لا محاله تزعل خبردار هر یو شی چې د الله نه اله او دا باطل دي او هر یو نعمت هغه ختمیدونکي دي ها ما پا دے نعمتنو بانے با غرن لگے لیمان راوڑے پا باطل بانے و کفرو باللائے او کپر کڑے پا اللہ بانے اولائک اوم الخاسرون دوک سانم دے دی دیتاوانیان و یستاجلونک بالعذاب ولو لاجل مسمل جاہم العذاب و یستاجلونک بالعذاب وزدئی دے دنیا عذاب پتلوار غوائی او په تلوار غواړي ستان عذااب لهلهجلو مسلمن ک چر نوې ټه موکرره ل جا لاذاب و خام مخه راغلی به په دیتهذااب له تی نه هم او خاام مخار رابطشي عذاب بغتت بغته تل لا ساه و هم لا کوئی دی ب نه پوري عذاب خداس نه را ځې خونا سااف به راځې وخت کې یاستا جلونه دیپا تلوار غوارستان آزاب و اینا جہنم انا محیط و تنبیل کافی لینکنن جہنم چیدے راگی رون که دے کافی رانو لرا منا پا آزاب بانی سکوی گر آزاب براشی او یا بخاپئی یو میاقشاو من آزابو کل چپٹ کی دیلر آزاب من د دپاسا دینا و من تحت ارجلی مودلان رقبو دینا و یقول ابو آئی دی تزوکو ما کنتم تکتو تعملون او سا کئی سزاد د ا هغه تاسو کول تاسو ډېر دی شوکو چې په مونهاضاب شي یا عبا یا بااد الذينه آمنو یا بااد آمنو یا عبااد الذي آمنو ان عرضرض واتن یا یافااب اوس یو عمر دی یو عمر بهیان کوي د سلور مورونه اوې عمر هغه د مجرت دی و که ما مس به یان کو چرته بونه مس بیان یان کوم نه ضایبهې رو شي د جممات ن م اوباسي د کلي ن مې وباسي نو والله و یا بعض الذي نام یاغ کسانو چې ایمان را وړی دی نه یسيکن په یا یافادون اې کینان زما زمکه دا هغه پراخ دا نو زما عبادت کوي دی یو ان د لاندې کینې داوتکار شورو کا ملک خدا تنگ نه دا غدا لنګنه د خدای ملک هغه تنگ نه د ملک پېشلې نه دی ګرځا حضرت شیخ عبدالرحمت الله علیه به وی و اوه هلن شملن فدرت د سبحان د مسائل ته با دغه هر څه مشکلات راځي کله نب ذن زائقات الموت مثلا نو کلم مرضمی کی مرټول خلق بمړیږي نو ته مرشې نو کول نو نفس ذعایقه الموت هر یو نفس دې هغه سکون کې د مرګ دې یریګه ما دا مساله تعالی شجاعت در کې دا تعالی بہادری در کې او دا تغنیکی مالدارې دي ثم الین اتر جون بیاوا مونږ دې ثم الین اتر جون بیا وګ مونږ ته واپس کړی شي چې دې دین خوا ته ځي تچې د چاد پارم مسله کین اوغه خوا ته وی الموت فی کل حين ينشد الكفن ونحن فی غفله عما يراد بنا امرت له هر وخت یک کفن تیار ساتل شاعر دا خبره کړی او مونږ په غفلت کې پاتې یو مونږ ته دا پته نشته دایته مونږ بس لا تر کنن ال لدنیا وازهرتها وازهراتها و توشحت من اصوابه من اصابها الحسنه املات ميلان مکوا دنیا طرف تا او تا ځای د دې دنیا ته اگر کده تاخ است کپڑے د دې دنیا چولې خو بیا آخرت پر زره کې ساتګ وره او بیا ته خیال پېښ کې اين الاحبته والجيران ما فعلوا اين الذين هم كانوا لها سكنه سچوګه دوه محببان چې د یو بل په محبت کې مړیدل مرشلانی هغه دا وډیان چې شواګه یې څو پر ارخه لڅ چې دلته نه چې دا غیدا کورونه سقاه الموت کاسن غیر صافیهن سیرهم تحت اطباق السحرر هنا د مرګ پیالي اوس کله او د مرګ پیالي چې هغه د غم نه ډکه وي هغه اوس او هغه دا ځخاور تورد نه کوي چې هغه ته ډرته یعنی یو بل چی پر ورور بلک پر ورور دې او ال تک راگیر شو روحانا اغزائی ک راگیر شو زمنگ استاس ام دا غحال دے کپنونا تیاری گی دوستانو کورونه اغلاڑن کورونا شو مرگ په خلق باندې خپل شربتونا پیالے اغوز کولے خلق ته مرگ راگے خلق تخ په تخ د لارد د خارو دلان دے شو او ال تک راگیر دی ارسوک نشی رات لے سوک دانوے چھے یو مړی واپس راغله د اشرف باز خلکو یې ښا یو کثپل بیان کړه کیدا کی سبوره وای لانیځه کې د خدای و خدا ولی و نو یې غا دا خوکه یا اورسو نو چې اورسونو یو کس کث عالم چې دا غا ان تکې ده خدای د ولی اکبر ته کسانو لګل اورته وي چې ورڅ د اخته وته اوردو و ته وای ته څنګه به باباستااب کم باندې بلکی غږېږي و چېغله هلته ونې خوا کې او کسناسو اوغلی خ وررکو چې وېلهچ او کته چې دا یم بس سر ته بلکی غږي دلته ته نااس داغ په کم غږېږي او زهته دل ته ونې سره لرې ناچیم د خورآېله چې بیا واپس نه را دي دو واپس را ځ دا یا پوي وال الذيین عامن املو صال هاات لانووب وي ان هم من الجنت اس بس اللہ جنت غرووفن اومنان بس کې الله بر له جنت درکیي مسله د توهدو کا الله بر جنت فر دوست تهب د کور نه بنووبسی الله ج شانو برله خسته د تو بجهه تويد مسلم پر ده وال الذي عامن وامله صال هاات نهنا کسان چې مع را وړ دی عملکر نو ووي هم من جاننتې غروف خاام بکم زری ته د جنت نا غرووف بالا خانې بالا بره خانه خان یعنی اوچ او چ کورونه بالا ورکم غرووف اوچچت کورونه تجرې من تهخت جاله نهارو چې بهي بلې ولی د غ نه د رسول دونه صلی نه وال الله عليه وسلم لا ابو ته بو رضی خود تعالی دلهوتانو روایت کې و جنان تیان وبو جنات کی راځي نور دی خلک ویني لا کا څنګه چې تاسو ستوري ویني دم اوچت خلک بیا تل کې او دا اوچتواله چې دی نه دا به مرتبه پزري صاحب کرام عرض کو چې یا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا اوچتوچت چکرې دا مونږ ته چي استوره فکراري د استوره په شان تل لري نه دا پیغمبران دی که دا بصدیقی نی که دا بشوحدایی دا بصور که دم روچت خلق رسول اللہ صلی الله علیه وسلم اویل وی قسم میدی پا آغا زاد چې چه دا کې پا ساده هغه زمان سادا بالا خانی دا با دا آغا خلقو دا پاری چه بس پا اللہ بانی ایمان راوڑی او د پیغمبرانو تصدیقی کری دا روچت زیوین با دا آغا خلقی پا سی طریقہ یعنی سم مومن حالی دینتی همیشہ بھی پدیکی همیشہ بھی پدیکی نعم عجر العامل انسخ استدا بدلد عمل کو ان کو یہ روایت کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویچی پجرد کے بدا سے بالا خانی ویچی اغیی کے بدن ندبار نخکاری و بہر بدن نخکاری دیر مزیدار کورو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچاتا پوسکو چدا بد اچھا دا پاری رسول الله صلی الله عليه وسلم وي وسوک چې د نرمای خبره کوې لمن اپبل کله خطف کوې خبره کوي او کم خلک چې بچ خلکوبانې خور رااکونه کوي او نپ رووجیني چې او د شپې عبت کې الله به د هغې له رکې د ششي بګلی به الله وررکې الذي نه صبررو حال ربهمته وککنون هغې کسانان چې وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقُل رَّبَّ نِزَامِ سِبَارِي وَكَيْمِنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا او ډېر مين دابته چې دا زند سره له ځناورونو، د مارغانونو، د مارانونو، د لړمانونو او غیره نه لا تحمل رزقها طاقت نلذي رزقها د روزای پیدا کولو د ځان د اړتیا د پیدا کولو د خپل ځان د پاره داسشتري ځان د پاره رزق نشي برداشت د پیدا کولو الله یرزقها و یاکم اللہ رزق درکی تاس اللہ و غیلہ ایرا ماشوم چه پیدا شی نتیزان دیاری که دی مزدوری که خوا اللہ جلی شانو دا دا د مور پر زڑکی و محبت و د دا مور پر زڑکی محبت و او اغا دی بچی دا روزی و آرکی دا نیکان خلق چیدی دیلی سو پر زکور که اللہ جلی شانو و اللہ رزق و آرکی دا سداس خلق دی چه دا غی مصروب پیت او الله ولا بس سریز کووررک لا ته میلوور کاه یع طاقت نه لري د پیدا کولو د ځان دپاره د ځان دپاره درز بندو بس نهشي کو در تممر رض الله طالان و و چې ما د رسول الله صلی الله عليه ووسلم نهورې او رسول الله صلی الله عليه وسلم داسې ویللو ان به چر د تاسو توکولو کې خو الله باندې حققه تووق کوي توکل نوال... دا کوم کم یار قورو نو راله جلله شان به تاسوه دا سرې ز درې لکه څنګه چې ارغاامو لري کور کوې تدو خما سر وروطروه بال سهار چې دي ل ت شي ججوې دي ما خام چې را ځي ډکې ج جو را ځي بد لاې مصود ر دي لا وطلاان وئ و الله الله وسلم چې ما تاسو ته هر س یانوک چې کوم تاسو جنت ته ل کم تاسو د جنت نن لري نس او کې یو جنت نن لري کئ دا هغه بیانم د توکو او دا هغه بیانم د توکو چې تاسو د اور نن لري او بیا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وای دا وای چې جبرائیل علیه السلام زما په سره کې دا خبر واچول یان د الله دې طرفه دا را وای خفی ما ترا له چې الله این نهابدل نن تم حد تاته تک میلاری کا واج میلو فپله چې د هغې پورې انسان نمېږي درسو پورې چې خپل ریزې نه دیره او اج میلو ف طلب په د ریزک په تعلب کې دا چې مختثر غونه کې ډېر اوګ مځ ځکه چې ډېر اوګ د ریز په تعلت کې نو بیا او هر چا ته به دغه برابر میلاېږي چې کوم دغه د پااره مقع شوي دی تازه چرته کې داسې نه چې دریزه کې تاسو تاخير راځي نه تاسو په حرام ولا ربانه وتعال شي د حرام ولا ربانه رزق ما چي له اسمه تاسو رزق ملاليږي الله وي ارزقوها وياكم الله رزق در کې تاسو توديتم الله رزق ور کې ځکه مخاله چې ځان رزق نشي پیدا کولی او هو سميع عليم ده الله يريد ان کې په پارس باندې انسان ته من خلقت السماوات والارض والصخر الشمس والقمر ليقول ان الله ليقول ان الله چاره ایتہ تاسو کې نه نه د دلیل اعترافي اوله نقطه کافر چې دی نوغه د الله د خالقیت قائل دی چې الله خالق دی کافر د دې قائل نه چې الله جل شانو دا ټول مخلوقاته تابې کړی دی او کافر د دې قائل نه چې الله جل شانو رزق ورکوم کوي او کافر ددم قائل دی چې الله دې یو باران دې صرف یو الله وري نزدې سلور مسلو چې دا کافر قائل دې دا یو مسله دې همو منی کنا چې الله سره شریکہ نيشته دې د توحید فی الاولویت مسله دې د مسله الاولویت رازیق الله منی خالق الله منی مالک الله منی خو ور سره نور شریکان هم ني راځي چې تاسو وګورئ وال ان ال ته هممن وَالْأَرْضَ دماوااتې والله دیول ار که چر ته ته تپو کې دی مشرې نو نه چا پیداکري دسمان م کې سه خه شم سوون قر اوتابابقیکي دي نور اوس ب معله ون نه الله نو خام به خاي ب دی چې الله گوجهحللم دغهې چې خایک الله دی دا غجهوي الله یبوتهری قلیمه چا او منادې الله پر اخیر زب چالی چېخوا غي د کوو بندې ګوونه او تنګ ږ ان الله بکې علی میکنن الله پار ان شي باندې عالی من کوور دی وله ان حال ته من نه زل مننتته معمان پهه یا ب او د بعد د موتی که دا نو کې چې بارانڅوک ورې ګوره په خوالی مشرقینو مللا و هغې باران الله کې او سنو مشرېنو هغې به د لکی بيیانو په فذوچه د خوشال اوتپل ال بباران کی کچا د د تقوص کید نه چې چا پیدا سوکرا وری مينت سماید برن ما ان اوبر صح یغه الارض را ژوندای کیږي باقي سر د مکانم بعد موت هه پس دو چوالینا ليقول ان اللعن خا مخا وای بر الله قل الحمد لله هو طول صفته د خدای توب الله علی رضی الحمد لله وایا د دې وجه نه و الحمد لله وایا چی صفتون دو خدای توب اللہ لسابت تی ردانون صفتونو مللہ لسابت تی بل لا یقینون بلکی اکثر دینا اقل نلدی اقل پر کنشترے وما ها ذه الحیات الدنیا اللہ لہن و لعبن وینا دارا آخرتا لہی الحیوان وما ها ذه الحیات الدنیا او ندے دا جن دو دنیا اللہ لہن مگر تو کلی و لعبن اولو کاش چې موږ پرې حقیقت باندې پوښېو لو ان د حق خبره نه مخاړو دی لاعب ور مخکې د باطل طرف ته سراج المنیر دا مانکي او یا درې معنا الله هو هر غشي ته و چې انسان غافل کړي او لعبو چې کوم شي سره لوبي کوي هغه ته لعبو دی د دنیا ته دا ندا ختمي یودا فانی کیږي لکه لای بولو به چې داغه هیڅ حقیقت نشته لکه ان راځه مشي ماجیر کې کرکټو کې شور شغبو کې سبا لداغه کرکټي سیفیت نشته نتیجه راو دي سپاید شي وی دا نه ده شي आवाज ویلی دی وای کدا دنیا داستا د پاره پاتې کیږي خو ته د دنیا ته نه پاتې کیږي سمره سمره لاله دنیا هغه تر پاتې وا دا pore خدا دا د دې بیا دنیا دا پاتنه شدې ته نه لا او دنیا شاته پرې خو در یو رضवते نروانی ا شاعر ویل دي ویتروح لنا الدنيا بغیر الذي غدت وتحدث من بعد الامور امور و ما خام دنیا پدا سحر دنیا موږ ته پدا س حالت کې راشي چې ما خام اغه شانته نو وي پرون ميو کارون نن مې بل کار دې کار کو ژرال کار پیدا نو هو تجلى ليعلي بجتماع ونفرقه وتتلو فيها انجم وثغور اشبالالا او اشبالالا او قرون چمنګ سره ماسوته ان کې کوم خلک نه اسو ای راجمو نن اخذ مونږنه جدا دي نن نشته خارو د خارودلاند دي یو ستوره بکرا او خطو بل ستوره ډوک شو یعنی یو انسان پیدا کی یو بل مړي کې منځون نه ان دهره باقیین سررو هو فضاته مححالون لا یضمو سروررو وایي دا ګمان کوي دا دهسې هوي ګمان کې چې د دنیا دا خوشحاله دا باقی پاتې کېدن ک دي دا هسې خبره ده د دنیا خوشالي چې دانو وغا میشن ده پ الله هوامن صرن هم واحددن وقان نه دا اراو تدرو بس الله د هغه سړی اوبخې دول غمونه یو غم جوړ کړی دی بس اخرت غم جوړ کړی دی او دا دا یقیني دا دا یقیني چې دا حوادث بس دا زیره دي دماني او تفسير الولي دي وایي زه دا مچنا خبرې کړې و وا ايقنا ان الدهر سراب يزول بس نن دا غ سره او بخي چې هغه ځان بس یو غم ګرځولې دی اخرت غم بس اخرت وګټم نو او دا هغه دا یقین و چې دا دنیا چې دا له سراب دي سراب دي ته ویل لري ته ګوري ته ته وبخ کاری چل ته ناشه وګنی لکه سره ز پاسه چلوای دا ختمیږي حضرت ابو دردار رضی الله تعالی نو خاطه وسړی لا نو ابو دردار رضی الله تعالی نو ته ویل چې هر اور په کور کې د سامان مامان داسې نشته لري لوخي لړگی اوس قومه کوشش کو دا د لوخي مراجا مکړی ته همګه په کال کې په کار نشي او زنانہ په دغه کوشش کې له چارته د شيشيلو کي چارته د اګو تي او چارته هغه قيمتي قيمتي ټټونه په پونځو زره په یو लाख د ټټونه دی خپل د خوراک د پ ابو اګرات ابو دردات هوي په کور کې سلوخي لږی نشته ابو دردار د ابو دردار رضی الله تعالی نو وي وای زمونږه د پاره او خسته کور دې مونږه اګه ته سامانونه لېګو بس بازار ته ځو جمعاته بازار نه سودا وکړو بسل ته کې لېګو یا اتغ ویل وای چې په کار وه چې ستاسو د پاره په کور کې ساال مط په کار وه داو دردارې لا تعالان ته ویل ووي د کور مالک چې کوم دی غما دی خبرې ت نه پرېدي هغه په دی خبربانې خوشحاله نه دی چې مونږه په دی کور کې ځانه دوسو سامان برابر کوو بسګیر چاپره نازو نیمت دی او یو وخت انسان خااروته لا شي مشه کور هم میشهژون هغهه د اخت دی لوو قانو دیعامون کاش ک دی پوه دی لوکانعاالمونخورآو ووي لو کانو مون کاش ک پوه دی لوکانو کاش کو مونږ پوهې دی کاش لې را وړ دی ت نه ت لا کوی او دام داې کهمونږه ډېر وواو چېاخت دی اخت دی خو توجووم هلته نهګر ووي ولې لونم طور شوي ده کېبو فبل کې دا او الله مخې نه لو دی مړه چې مرض د ته مخېته را شي که نه نو بیا به تو وای چې هثمن دي په کار سررف ژون مې په کار کله جد سوه شي په کشت کې نو رابرې اللهلهره مخلیې نه لود خال الله پر یاد فلم ماله جال بریکه چېې او ایل برېنااسبه او چې ته ایل دا میشر کو ناسه دی الله سره دغه عربو مشرکین باندې کله کېشتای کې کیناستل <سؤال> یا الله مدد دې چې دغه وب شو و یا منات یا غزا دا به رامدت کول غزا منات لات منات دا به رامدت کول خو زمونږ خلک چې ګاډي کوم کینی په پله یو کس سره نيزي ګاډي یا محمد صلی الله علیه و سلم هغه وته وي حضرت کرام رضی الله تعالیو واګه مشهوره ده د فاطمه کب موکبه باندې وو تفتیده چې شته باندې خوابل خو نه چپیراړي نو مرګرو د وی وی باباګانو ته وازو نه کول نو مرګرو واته دی وخت یې کار نه کړي وې دی وخت کې الله تعالی وازو کا لغو ته خبر ده یک خپل سمندر کې تاسو سر بل الله تعالی واز کې نو په دې خزمګه د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره جنگ دي وی ورګه کړه دغه غلاړم نه زبوله کلاس کلاس زم زبوتوامه چېستا خبر هاتل ذکا د زنګن زما مشرک دي لاغه په حالت علي ټلویزیون تاواز کې دا خو شکر دل الحمدلله دلته مسله د توحید بیاني ده تا زور شی وګوري بارو ګرځي فلمانا جاومل البري او دا دعوت د دا توحید به چلے چلے د انچ مشرکان نشته مګنه تب د دا توحید دعوت نه چلے دا وق وق سره علاج جاری ساته که بيماري ختم شي دا وګور بيماري ډېر زړه راځي هر کله بچ ګرنې لبرلبرې او چې تعظ می ناس کومنا سه دی شر کوي شی تاپل میشن چللی ته خ پل میشن چل لک فرو بما نام فرو بما ته نام چې کوو پرو کې په غه مت چې معار کړې دی ته یه تمت ته او چې دی پایدي واپلیف پهله زر دی چې پو دی به پوهشي او لم یارو آ دی نپورېلهجانله حرماً عامن چېقین ګرګو ل مون حرم ام نه ځای دامن خ طف من حولیم را غونډله شي خلک یو معه و تخ تف لاه من حولیم را غونډولله شي خلک ګېر چاپېره د لر په حرم کې پهامون دي او لږ دبي ل سلامسهاحبه ګې چاپېره حملې کوې په کلو باندې او یو یوه کبيله پ ح کوي ببلکهبي ل په کوي او یا و تخ من حول تختول تختوله کېږي خلق من حولیم ګیر چاپیره د اغزه کې حمله او يهودي اوسغلول <سؤال> تو بدنور باندې حمله او بنو غفانو باندې حمله او غي اوسغلول يو تر په بل تر په نا افبل باطل يؤمنون و بنعمت الله لا يكفرون په باطل باندې دی ایمان راډي او په نعمت الله باندې دینا شکر کي ومن من اظلم ممن در على الله كذبا او څوک دې لوی ظالم دا غچا له چې جوړ کړ په الله باندې او کذبا بالحقی یعنی اثبت در روغی حق دا لما جاؤو ارکل چراغ دا علیسی فی جہنم مصول لکافرین ایشتہ دے پا جہنم کی مصول لکافرین زائد پارد کافرانو والذین جاہدو فینا آگا سانچ جہاد کردے فینا زمنگ پر ازاکی لنہ دی انہم سبولانا اخا مخاو بخائم گذیتا لارک پلے او یعنی نہ دی انہم سبولانا سیدبکم گذیتا لارک پلے و این الل نه اللهجل ل شانو لمال <سؤال> مسیینخوا مخده نکانو سره دی یا جا هدو په معه د جاددو کوشي شو دا الله پلاره کېد کووش کې میهنت کې خواري کوې جا هدو دا ل چې په مړه ګډبانېخوره جا هدو میهنت و کا کوشي شو نته بهله مسییننی نهتهرسېږې او نه الله لمال مسیین الله سره <سؤال> د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 الف لا م غلبت الروم في اذن الارض وهم من بعد بعد غلبهم سيغلبون سوره الروم مکی سوره پر دو سورت عنکبوت نا په ترتیب د سورتونو کې د ارشم نمبر دی اپون ذول کې سوره تی نمبر دی پس دو سوره انشقاق نا او مخ کې د سوره القبوط ده هجرت ده د حبشه ده هجرت نوموخ کې راځي شو و, حجرت و, حجرت و, و صورت یان کبوت کی ترغیب او ہجرت ترخطاو جہاد ترخطا نو اوس زیره ور کی چغلہ ب راضی ہجرت او جہاد کی غلبہ بر راشی داوود صورت زیره ور کی په اشارت او په مدد سره دا اللہ امداد راغ خوشاله شي الف لام میمل اپمان ذر یورو په غولہ بتوروم کمزوری شو انگریزان ن اور دی په ننیز مکه دا عرب وکې هم ب هم بعدې او د برستو د مغوبالې خپل نه د کمزوری زوروری کېدو خپل ن سغلي بنظر دی چې غاب ب شي واقع داسې وه چېفاارتت سواله او روم دد په من کې ب سرراو مقام و پاغې کې جنگ شو ایرانیان دا په اننگریزانو باندې غالب شو دفااررض فارس بادشاہ د رض کې کیسرا ابرو او رومبان حقل بعدشا او پاران په دغه وکې مشرکان او رومیان دا ایساانو ااهلی کتابو کتابوالو والو نو که پهپله م دوشمنې خو په بل چا مې پونې اهلی کتابوات دا تواد دا اننجیل والو اننجیل ور سره د دلته کې په اریبان له پارټیان مشرکان زورور شو خبر مکه ته راورسې دا خبره او نبی الله السلام او مومنان ډېر اغران شو چا دې کتاب هغه کمزوري شو مشرکان په زور ورور شو او دته کې مجوسیان چا یې سره هیڅ کتاب نه ولر او د مکه مشرکان له وخالو چې دا خوند مرګري د کتاب والنه دي او دانور کتاب والدي هغ کم زوروری شو مسلمانان ل پ غورونه ور پر چې داوره تاسو کتاب او هغ هم کتاب و ل تاسو هم کم زوروری کېږي په مونங்க باندې مونங்க پر بانې ور وري دکه سنګه چې امیان په ام امیان په کتاب على بانې زره ور شو ل دغه شانې مونږ هم امیان و مونږ هم په تاسو باندې زور وري ل ونلهجل شان را ل چې خیر دی که روميان انګريزان هغه کمزور شوه د څو وخت بعد باندې هغه لفتح ورکه لفتح او تصنم شو. پدې کمزورتیا کې الله هغه لفتح ورکه د روم بادشاه د عراق تل انګريزان بادشاه ته هغه د فارس وعلى بادشاه د ایران او انیان بادشاه هغه ته پیغام ولې کوته وی چې د روغ حکومت د انګريزان کمزورې نه وي ته چې د تاسو روغ حکومت نو د فارسيانو بادشاه وته ويل چې سیدا په پیو شرد باندې چې تلور څو سا صندوقونه د سرون زره ډک دا مال راکې دا وړل ګران کار دا مال کو صلحه کې راکې هغه زوراور بس مخته چوتنه د وته چې سیدا یو میاش محلت را لرا کا میاش مهلت ته نو غستو نو د انګريزانو بادشاه تلور څو سا صندوقونه جوړ کړل او داسو خانه راجا مکن او په هر اوغان د دوه صندوقونو کې کې خو او په هر صندوق کې دوا کسان په هر صندوق کې دوا کسان له دوه اوغان چې پاره یو او سره یو کس دغه شاندي مهاري او په هر صندوق کې په هر اوغان تلو سلو ساو کسان د جې حسابو کې 2500 کسان راځي اغه راکل با دغه کې سراوي د ایران بادشاه هغه چې سره دره را روان کوي دوستو خاران باندې او دوستو خان رولاندي چې کله دا غي مرکز تورثي د دارالخلافه ته نظر زر اغو خان وله اغه څنګه ماتکل او دې سره خم مضبوط او اخوا آخو د پاکستاني منو لګلی زکه ډیروځه فاصله و دا غځل به د کوره بصرا وه تل حمله صفونه جوړ کړل د پوره نه وکړه او حکومت یې تنا قبضه کړو طرف ته اشاره ده ولبه تر روم کمزور شو انگریزان فيه اغنل ارده ونيز دې مکه ده و عربه تا وهم بم بعد غلبين سيغلبون او زر دې چې رسل د کمزورتيا نړی زور ورشي غالب بشي فيه في ذينين فصور فسوكدنكي او دته کې چې اغه ان ته کې کتابو كتاب ته انگریزان ته غلب شو او سند ته بدر کې مؤمنانو ته غلب ملو دا د قران معجزه او د رسول الله صلى الله د مخکيني شو خو ورک او نهه کاه ک دا س سر ترسدللو ف پوسوو کلونو کې ل الله الأمر من قبل ومن و من بعد يو مدي يفر المؤمنون او آل الله جل شانول اختختيار دی مخکې د دینا رس ددنا دفه يو مدي يفر بشي ممنان ج ببد ب الله بعد الله ن سر م ش دې د چا چې خوغشي وول الرحيم الله غاالب دی میره باې وااض الله واده کړی اللهجلشان هو ممنناو سر لا خللیف الله واده هو خلاف نه کې الاجل شان وه د خپل وا دی واللا لا عاعلم لیکن زیاد د خلکوونه ل پوهږي علممونونه ظاهرم من حياتې دنیا پوهږي پخکاره ژوند د دنیا وه هم معل آخرتې هم غاېلوون اودي داداخلت نه غاېله دي اکثر نسې وې دا پ آخرت باې چې کوهږې دا ب ډیر کم خلک کې او سو کسان دی اولم تف روپیان پهم سوچ نه کې بخپلو ځانو کې ما خلق الله السماوات والارض وما ما به بالحق اوما الله بال الحکو ندي پیداي لامانو اوزم کیا چې په مییان زدي کې مګ د پااره دکاره کولو د واجلو مسممه او په نیټې مقررې سره یعنی وقتخت به او دا به خېږې وي نه كثيره منن لاسې ب ل قااعره بم کاثرون یقین ډیر د یا کینہ ډیر ځخ خلک ربهم په ملاقات در خپل باندې لکافرون منکر دي و ان کثیر من الناس کثیر من الناس اکثر الناس دات مخ ما کې و چې اکثر الناس نه علمون او زي چې کثیر من الناس بلی قایر ربهم نه کافرون ز فکر باندې کې ډیر دات او ولم يصير کمی ملغله کمی او اتي وسطن مډری او اتي جتیم دی خدا قیمتي شی را کمی نو قیمتي خلک داب کني اولم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين <سؤال> من قبلهم عین ګرځي دې پزمک کې چې وګوري سرنګو انجام داو کسانو چې مخ کې د دینو اخيري انجام داوي څو کارو اشد منهم قوت و عثار الارض او هغه د دینه قوتن پتاقات کې و عثار الارض او کروندو د زمکو کې زمیدارو غصه مضبوط زمیدار او عمروها اكثر مما عمروها او آباد کړی ځمکن را ډېره داغې نه چا باده کړی دد داد چې سر م آباد کړي دا سهه خبره نه ده هغې ډې زم ک با کړیله پلاغونه را سر ل <سؤال> رالی چغه پراله جهات هم سوم بل الب نه ته را ل دی د پې غمران ددي په وااض د باندې په معکانه الله لیل مهم نو الله چې ظلم مې کړی په باندې والله کن کار پهسم لیمون لیکن نو دی پهپل ځانو باندې زلم کوون کي د مکانه حقیمتتون لځیننا اوه انکر ضب بهيات الله بیا شو انجامم داغ کسانو چې بد عملونې کړيه بد انکر ضب داچ د روغجنې ګړ لو او بیا آ الله ياتونهظله مکانو به تازیون او د تونو پ ټوکې کو کوئ ز په وجر یو خو بد ملو او ی چې دا الله دا داې لیا دی دا د روغ ای دا خبره یقرآ ک نه شتهري او دې د آیاتونو دا الله پر ټو کې قوم کې نشي داوي چې قران کې نشته او غفور وسيم بیا لږی کړه ذکر قران نه خونه ګونی الله يبدو الخلق ثم يعيده ثم ترجعون الله په ولځه پیدا کې مخلوق بیا به واپس کې بیا به دواره پیدا کې ثم اليه ترجعون بیا به الله ته واپس کړی شي درې خبره پیدائش د مخلوق او دواره پیدا کول الله خوا و يوم تقوم الساعه ويبلس المجرمون قائم شي او کله شکایت شکایت قیامت نه نه امید بشی مجرم ولالم من شرک عیم شفعاء او نه به دینره شریکانو د دینه تو شپارس یان دالن چویچه دا زما شپارسی د دی به ما خلاصی منغه خلکو به زروانی منغه د دین ل منی نیولی دی دا اصلی گیا ده باباګان منغه خلاصم خلاصی وکانو بشرک عیم کافرین شی به شریکار خپل باندې منکران منکر بشی زړه لوی ځان چې ستانانه نو خبر کاکاسې بم نر خبره کوي و یو متفونو ساعتات یو میدی تفر او کله به چې کاین شي قیمت نو په دغه ب جو داجو دا شي په عملله ځنه ور غ مشرکانو د خپې زمان خلککو نو د غه بعدې کوو او دې زمانې داکان خلکې د د بعضت کې پروم ص دم به دی چې خړي بدل ببد شو هر چې هغه کساندي چې مو میانې عملی ک پهون فیرو وذهيبا بغاچو کې خوشاله کړي شي او خوشاله لږ شي او اما الذين كفروا كسان چې کفر کړي او کفر د نسبت د رغې کړي دې آیات آیاتو نزمنګه ته ولقاء الى اخرتكم اللقاء د اخرت په لایک ده کسان په عذاب مهضرون عذاب په عذاب کې به حاضر کړي شي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ده پینزم منزنه ذکر پکې ښه دي ځکه قرآن کې پینزم منزنه راغلی و سبحان الله و ای د ختمه مې وکړه دغه ختمه مې وکړه سلو ختمه وای د پینځو مونږ نه ذکر په قران کې کوم ځای کرا بلل دي او so قران ځان په کتش په ختمونو خو نه کیږي و سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون پس باكيد الله لا لا و انزل القران للتدبر وجعلوه للتلاوه سفيان رحمت الله علیه قران کریم د سوچ او فکر د پاره نازل شو او خلک خالق خلک صرف د تلاوت د پاره وګرځوږي نه تلاوت کتاب دي و تلاوت په هره نه په هر یو حرف یو اجر ملایږي قران ته صرف دا د ګور په دقت سره یو اجر ملایږي راخله پر اجر راخل ملایږي خو اصل نه لژنې قران کریم د تدبر په اړه موږ دا, دا نه واجب په تلاوت اجر نه ملایږي پس په تلاوت اجر ملایږي په کتلې اجر ملایږي په اورېدلوي اجر ملایږي خو اصل شی د قران کریم ځان په حقول دي پس سبحان الله حين بس باقی د الله لاله کل چې ما ما خام کوی تاسو وحینت صبحون کل چې سبا کوي تاسو د سحر مسټ کېون د دې لپاره کو چې الله لاله د خپل پاس پس جون راکو د ماز فخین مس د دې لپاره کو چې الله جل شانو موږ دا باندې دارف داسه راوست مشاغل ډیر زیاد کړی دي ته د روان پیار راغلي د ماز فخین مزو کو د مازګر مس د دې لپاره کو چې د مازګر مزو وخت ډیر زیاد د دی او د ماخامول ددې د پااره کوو چې تیاره را ده د نییمتونو پرهالله را یمتونو په مونږه کوور چې ورت کوره شوه او د ماخامول ددې د پاره کوو چې مونږ ود کږو د موطن د موطن ددې د پااره کوو چې مونږ ود کږو ل دغه ټایم ک یاله چې څنګه مونږه اخیر کې د موطن موکو مونږ ودکیږو نو دغه شانمون یرې اتمون پرسته کې لکه څنګه چې مونږه اخری ماز غتن ودي کیږه مونځکو تراویر کو شکر دے الحمدلله دا الله پاک ډیر شکر دے دا, دا الله فضل دے ولا الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظهرون خاصه لا الحمد علی پاسوانو پزلمو کې او پمازیګر کې وحین تظهرون کله جتا سمس پخین کوي یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی راو بازي جوان دې دمړنا او را بازي مړې دې جوان دي نا او یحل الارض بعد موتھا څنګه راځوند کې عمرته ی با د مووتې او تازه کوې ځمکه پس دو چاللي نه کهذاکهته تخرجون دغ شان دی به تاستلی کېږي مړې پهونهته وګوره که او اوچ د خټ کې او په ځمک کې د خ شین بووتې تن راو ې جو بلله شي خټ ک دله در دا اللهفضل دیمن آيات اوس بهګوره ایات ته چې ګورې ديات په سر کې و من آياتې و ومن من آياتي ه او <متحدث> یاوي ولهاً في السمااوي والرض كل الله خايطور د لاله تذكر کي د لالو تغک ومن آياتي بعض بعضدلیلونه دنا ان خللق <تصفيق> من تو رااب چې پیدای شي شروعورکن تاسو د خاور نه او پیدای د خاورنو ثمايضان تم بشرون تن تشرون بیادغ وخت کې شوي تاسو ډیر انسانه انتن تشرون خوريددون ومن آياتي ه او د بعضي دا لاانه او د قدرت ان خلقه خلقه لكم من فوزيكم ازواجا تي پیدا کړي تاسو لره نفسو استاسنه ازواجن بيبيان استاسو ليتسكونو اليها چې آرام حاصل کوي تاسو اليها داغه سره وجالا هوا به چې کله پیدا شي ادم عليه السلام دوی چې ادم عليه السلام ماته چې تاسو کې وي ليتسكونو اليها چې تمام سره دمو کې آرام راته حاصل کې سکون سره کې وجعل بينكم مودتا ورحمن او پیدا کړي د تامیاں تاسو کې موحدتن مودتن مینا ورحمتن او مهرباني مودتن مخکې ځکه اول ځواني نو ځوانای کې د دې مین لري رضایته او چې باب دواشي مشران شي نه په دغمنه بابا د خدای پاک ژوندې لري او دعاګانې وته کې ورحمتن او رحمت مهرباني اينفي ذلک لا تل قومي تفکرون یقینا مخابره کې د نړۍ دپار دا کوم چې سوچ کې من آيات یو د بعضې د دیلونو زه د قدرت داال نه سدي خلکو پیدای داس معونونه د ځم کو دی وختلاو اللس ن کوم د جب ستاسو د او آان کوم د رنګونه ستاسو دا اوګوره جورنګ الله در کوي نه پیدالی کللاات لل العالمین اوس ګوره اولممی ای یادې تفکرونوي او د دوی مايات تر وګوره ا نه پیدا لکلاات للعاین کنخواام مخ په دی د لالی د پااره د عالیمانو چې تم کیپو دیمه میادو سات یا تفکرون د میات کی جانا او الیمینم یاد کر و من آیاتیم انا مکم باللیل او بازد دلینو د توویدن د نه دادی کی خوب سات سودش پی دی و نهاره او درز خریدل دی و ابتغاوکم من فضلہی او لټول سات سودی لټول سات سودی من فضلہی د مې ربانه دالاله زمیدار پکې او کې زانه بگی دیاری مزدوری او کې عمل پکې او کې درس او ان في دالاات نقوم اسم کنن پهدي کې دیلدي د پاار دا کوم ون چې اوي اسمونو میاتخم ومن آيات یو بعضې د دیلونه زه تو دا لاه یوری کومل برته خوف داسمان له خووف د پاار وطمان د پاار دتهې د مخیم بارانو کې مخیم مسافر وله د خیر و کې چپور ته ورسم و ننظر منسم مع مع او او یوهبی به لارغا چې ژوندای کی په دې سره زمکه بعد مو ته پس دو څوالی راغینا په شاړه کې مستاجی غنم کړلې دوا کو چې الله باران وکړي زمکه وڅر ای نفی ذلک لا تیل قوم یاقلن یقینا په دې کې خامخا دلایل دي د پاره دا قوم چې عقل لري اصغر اول یتفکرون وی بیا لالعالمین لا آیات للعالمین وی دوا بیا اسمعون وی در بیا یاقلون وی سل اول وی یتفکرون ی تف کون ځکه دا الله د یووالی دل ل چې دا اول په سوچ سره میله معلوېږي سوچو پییک وکه او دومه چې کله ته ف دله کاپین نه شو سوچ کا شو سوچ نه کېږ نو بیا یو پوه سړی سره کې نه الم ت نه حاصل کپه نه حاصله کا او که چرته دانی نو خبره واه کې نه ځای په ایبان خبرهې واه یس معوم او که چرته دامنی نسترب عقل د لم مل کاپره وعقل باندې معلومول شي نو بیا عاقلون وي یتفکرون او بیا یتفکرونی اول کو او یاقلون اخیری کو ځکه یا تفکرون سوچ کیږي نو دا په عقل باندې کیږي کله قران کریم په فصاحت او بلاغت کې شروع وي نو داشته ارثه غلا پاتی قران کریم کې چې الله څومره فصاحت خره څومره بلاغت خره دومره فصاحت و بلاغت پا و او بلاغت په هیڅ کتاب کې او نه براشي او أقديکت سمره خوان دوم مزره وامن آیات هی انتقوم السماء والارض بأمرهم اضعد د مليون د توحید د قدرت د ال او د قدرت د لا نه د چودرو ل اسمان و زمکا تقوم السماء وال ارض و درو ل اسمان و زمکا لازمه کې په هوا کې ده دا په هوا کې لاله او اسمان په هوا کې لاله دا غیر چا ګره تن خلل سم دعکم فقفلوا كم بان سم دعکم دعوته بیا بر اوبللي تاسو پر را بلوله سره منل اود ددممک نه انتم ته ت ررجون په دغه و تاسو برتللی کېږي دزمک نه به منډې روان می خفاتن غراتن ور ل سر طور سر بهبر سر او بربرډ لاسوونه ته پاب لپې روان بیا الله طرف ته سر به ساډی ترکې بوتلي مان طرته به ګورې وال له منې استواې واللوور دی کولو لهو قانې تون چېر ولهم من السماوات <سؤال> واعتوا حسل على لطيف يار کی اوست دی پهاس مانو کې دي پزمک دي کی رټول الله دې عاجز او والذي الاغذات يبدل الخلق اج باول زل پیدا کی مخلوق سو بیا به دوباره پیدا کی هوا هو عليه الله باندې صالح وله المثل العلی اودین الله له صفاتونو چاتو چات په سماواته داخلا داخته ته دې دنیا خبره کې نور دنیا دلاله دی دې والله ول دی له له مثل على دی الله ن چد چته معلوو ق کوې زي الحkimم د الله دی زور وور ماللهست او اللهه من ش ر دسم الله هي الرحمن الرحم ور کو مثللم منن کوم هلکو م ما که معلو کوم م في ما ق ناک پهانې سوه او دا مثال به ې د تو پ تا لا وي الله تعانه دا مثال د مشرکان د پاره بهیان کړی مثال داس <شده> دی دا او یو سری دیغ سره نوخ دی او یا یو سری دی داغ غلاام دیغ چر ته دا نو غواري چې زما دا او اغما دا غلام دا د زما په شانتی شي لکه وزیر اعظم نه اغسر چپراتی دی وزیر اعظم دا نووالی چې دا چپراسی دی وزیر اعظم شي او ونه چې دا چپراتی دی نو په چا د دې وزیر اعظم چې بیا و چپراتی توپ څوک دی نو هرڅوک په لومړی مرتبه کې دی یو دا شانته الله جل شانو اغله دا غ خپل مرتبه ده او دې خلکو الله سره نور برابر کړی دي نه ځان د پاره دا نه د خو خدای د پاره دي خو خدای الله سره نور خلق برابر دي باران الله سي او ته نسبت بل چاته کې ضرب عليكم متلم من الفذكم هل لكم مما ایمانو ايمانكم بیان کړی الله جل جلاله استاد په پیر په پار مثال من الفذكم د جنس تاسو نه انسانانو له هل لكم مما ایمانو ايمانكم من شرکا عائشه دې لهم ملكات ایمانوکم داغنا چې مالکان دی خلاصون است تاسو نه شورا کا یسو کی صدران فی ما رزقناکم باغ کې چې رزق درکړې موږ تاسو ته انتم فی سوآن شیطان ز باغ کې برابر اختیارمن څنګه جته د خپل مال اختیارمن لندات را جوړې تخافونهم یری تاسو داغینا کخې پاتې کوم انفسکم پشان دی يرول پشان دی ير احساس او انفسکم درون خپلونه د څنګه چې دپلله صبيور نه یاېږي چې دی به زمانهجدداد کې ساخي د دغه تاسو داغی هغې نهېي که کنو فصللی کو میقلون دغه شانېږ تسیلي به یانو ياتونه د پاارداغه کوم چې لری لري بل تبع الذي نه له هوه او ب غیرین من بلکانغ کسان چې زل م کو د قپله خواشات او بسسې بغیر د علم نه دلیل ور سرهنی ترري د ځانه یو خبره جوړري او غې په فَمَنْ لکه ځان دا خبره جوړه کړي ده وي چې لکه څنګه جج ل دی او تو وک د دغه شانت مونږ دباگان اللله له دی دا خبره کې نوای ج خوستا په حال نه دی خبر الله خبر دی پهما يهدي منظ الله او سووک به داتوې چاته چې گمرراکري الله او ماله همې ن سردي نش ل دی دی ل سووکې دادي برابر که مخپل کلکو حنیفاً پتوحید بان اولادی آمات انکی شرک لرا فطرت اللہ اللہ تی فترن ناسا علیہ دن دا الله علیہ چی پیدا کری الله خلق پاغی باندی لا تبدیلن خلق اللہ نیشتے دے بدلی دل پیدایش دا لانا کل مولودن یولدو علی الفطرتے ہر یا انسان چی پیدا کی گئن دے فطرت باند دن باند پیدا کی گئن رسلزم و رفلہ دزن یهودی او دزن ناسرانی او دزن عیسائی جو کی ذالک دین القیم دغه دین په ولیکن اکثر الناس العالم لیکن اکثر خلقن العالم انه کويګي منی وینای لی ور دزیدون کی شي الله جل شانہ هوت لکه اوس ګور طاقت الله ور کړی دینو باز فلکی په کوپر کې استعمالي باز په اسلام کې استعمالي عمر رضی الله تعالی نو طاقت نو الله جل شانو اغفر اول په کوپر کې استعمالي د بیا په اسلام کې استعمال شو قیمه سولا د پابندېو کېمانځ ولهته کوو منل مشر ک نوه کېږې د مشرکانونهګوره موز کوئ او شررقمه کوئ دا اواره زهکه ځکه بعض سره باز به موز موزم کوي ش بوم هم کوي من لدي نفر ر دی نه هم دا کسان ده چې ټوټې ټوټ کودي یان ې مختلف ډ یعنی مختلف پ ډللی دا وو بعض په کې د بوتان عبادت کو بعضو د نووارې بعدت کو آواز او د عبادت کو اوواز او داو د یا کرام عبادت کو څوکې هوڅو څوک لا ساره شو او دا موجوده دلته کوم خلکو ایک دغه ډله راغړل دا اختلافات د ډله نه دی ښه كل حزب بما لديهم يفرون هرې وډلا په هغه طریقې چې دی سره د afarون خوشاله دي څوکې د با باغانه عبادت کې په دې خوشاله دي څوک د بوتان عبادت کې په دې خوشاله دي و ازامت الناس ذر ذر دعو ربهم او کله چور سکی دی باظ خل کو تا زورن تکلیف دعا او را دوم را منی دی نه لري اخلاص ته اون دی الله ته ثم مزا ذا قوم منه رحمتا کله چ اوس کی الله جل چانو دی تا منه د خپل طرف نه رحمتا خوشالي اذا فريق منهم بربهم يشرو یشریقول لا صاحب وردل ددینا رفن سر یشریقول شریکان ګرځي یكثروا بما تعهم ما تیلهم انجام بهسی انجام پیدای چکو پروکی دی پاغه چې ورکلې لاده ای تا فتمت او پس پای دا اخلي څه په تعالمون د دې تاسو پوښی ام انزل علیہم سنتو ان تو يتکلموا بما كانوا به شرکون ایا مونږ نه ذکر لري په دې باندې ته دویل په وې تکلموا بما كانوا به شرکون چې هغه خبرې ثابتې بندگی د دې پس د هغه چا چې دی الله سره شریکې بما كانوا د هغه چا به یې شریکون چې د الله سره شريك وي وېدا وېدا اذقنا الناس کل توسكم خلقته رحمتا خوشالي پرهو بها نوي کې دی پاره والے وینتصبهم چې انت اورتي دې د سیئات څخه تکلیف بد علي بما قدمت اي بهم په سبب دا راچ مخ کې لاسی دی دې دې يې ده هم يکنهون ناسه پدې ناومې دې الله پاک دې پونو وسې ده او ځا چې دا خبره کې څنګه نو کولی د کوفر خبره کې خصوصا زنانو کې دا عدد ډیر دی چې مر ایو شي کنه کومړي کې وته د دې د کوفر خبره وي اذا هم يقلطون الناس اودیناو مې او چې خوشالي راشي نو پلاستوره باندې غړیږي هغه که الله نه یاري او د ته چې غم پر راشي نو باغیږي بیا خدای یاد شي او د خدای نه گیلې کې اولام یې را وعدهینو الله يقسط الرزق لمي شاء وي يقري چې الله جل شالو فرا خیل رزق لرا چاہتے چکو خشی او ویق دیراو سانگئی دادا اللہ خو خدق گنی کلمندي کلمن ډیر اگر دیر غریبان آنی دیرکا مکلی اللہ والا رزق دیرور کی اینا فی ذالک علایت اللہ قومی یومینون ایم ایوالا چینو اگر چولی خرسے اوچی چاپ کنزنس پاکن پاس کریں گا اگر اگر چاپی رکھونی نتا فی ذالک علایت اللہ اکنخواام مخابري ک ددي دپار کوم چې مع راریفه د القور به حق هو ممسکینا ن پسوررکه رشتدارانو ته حق دغه وال ممسکینا <سسؤال> او ممسکیته و ن سبيلو مسا پر تاري ت خپلپ حق ورکوو ذلك که خیر و لل لینريددونونه وجه الله دا غوردي د کسانو چې غواړ رضااد الله جلشان وجههزکر کو مطلب رضا او لا که دغه کسانو مختلف هو هم وما اتيتهم ميربن يربو فيهم على الناس وما اتيتهم اخر وركو تاسو مربن سوورکول ليربو فيهم على الناس دي دپارن چې زیاتې راولې په مالونو د خلکو کې فلا یربو عند الله فلا یربو عند الله نن زیاتی دا پني ز لدایا ته مطلب باندې ځان کو کې دا مطلب څه دی نور دا څلور مطلبونهونه ما ذکر کړی مطلب دا دی چې سړی بل بل سړی ته شی په هدیه کې ورکو په دې کسب باندې چې هغه با ما تدزیب زیاته بدله دا مفسر قران عبد الله بن باسر رضی الله عنه داوي نو تاسو دا هغه په مال کې لږ زیاته وو یعنی دا چې دا ګول ورکي او دا هغه په بدن کې تباه شې دو مال له ډېر سره کې تو خپلون کې چې د دینه خطه وراکي او ما تي تم ان زکات نه تاسو څنګه زکار تریذ الوجه اتسو ضااد الله باغبانې خو لایک هم مضاف د دغه کسان همد دي دیرهونې مالو نخپلو لرا او مضافول دچند کوون ک ګوره رسول الله الله عليه وسلم بللي چې چا چا ت مافی وه نه دهغه ایجدت دی سر نه دی او کممال نه چې کا سره د کورمم دی سر مال نه د کمم شو و منل عاعرا او بالې د بانډو والونه م ی ت د ماون کوو مغررم من بعضې چې خرجکې نههته توانان کاریي د الله جلی شانو پلاره ک کول ته تا کاریي او بعضې د بانډو واله داسې دي چې د الله پلاره خپل ځم هرچ کوي مال خو پرې ده نو لر بو ک معلمم او چې سکات ور کوئ دا الله جل شانور ځای ک ستاسو اللهله دچنې الله به نه ډیر کي الله اوله خلک کوم بعض خلک داسي چې خمهدارې خو ق بعد حالبانې منډه ړی خپ دیره په سري ثم مهزهه کوم الله غ ذاې پیدا کړي بیا ری در کې تاسو ل راسم میته کوم یک کوم بیا به م درېمه میته کوم بیا به ووجې تاسو ل راسمه دا دوم رکارونه رزه کې در څرګنده ژوند یې در څرګنده مرګ یې در څرګنده اوس ما ته حال من شرکایکم مې يفعل ذلک من ذالکم عائشته دې شریکار استادونه مې يفعل ذالکم ذلکس چې یو کی من ذالکم چې یو کی د دې کارون نامین چېن څه دې کارون نستا سودا پودایان کولې شي یو معصوم لنی دان غم ته ماتې او ایده آلتا نمی خار رو رو لیویی دلتا کی شرک چط ده او ایده آلتا نمی خار او رو رو دا غز خار رو را خاري او دلتا پزانبانی مگی دل آیا دا خاری چی تمگی نو ریزه کی دل در کرده دل در کرده کمر کی در کرده سبحانهو پاک دیلنا جلیشانو و تعالی وچتی امای شرکون داغنچ دیش شرکان کئی روحر الفسادو فی البر والبحری بیما کسابت ایدیناس فا اوچه که او پا دریعاب که پا سبب داغه چه کری دی لاسونو دخلکو دریعابونو گورانو پاگی که پساد د راغه دگندونو نردک شو چرتا سپا دریعاب بمیلاو نشی خنکو تگتر راپده خودی دی ظاہران پساد فیل بر و البحر فا اوچه که پساد خورشوه دی او پا دریعابونو که پساد خورشوه دی بیما که سببت ای ناس فا سبب داغه چه کهی لاسونو دخلکو لیوزیق و هم دله پار جو سکی دې تاباز اللي امیر و باز ستزاد هغه ملونو چریک کوي د عالم میرجون دله پار شری راوګر دې اطاعت د الله تدابونه باندې چهوروري کس ما کسه حالات را ده په او چ باندې په سات خور شوی د دریاب کې په خور شوی کله یو چاند حالاتي کله بل چاند حالاتي ظہر الفساد فی البر والبحر په دریاب کې په سات دی او خوشخلي راضي مرغونه راضي اورون اورون لګي ویګه چاور بلکاو در سارا پوری بدن پاکر مالی اورون لګي او دغه مرغونه دي غر کې دل دي قتل قتل او قتال دي جګړی دي برکتونه ختم شو ظلمونه ډیر شو مرزونه ډیر شو zararuna ډیر شو مهلکه هواګانې درې ورځې د نورې هوا چليګي نور به دا خلک په سه باندې را ګر دي پس مندرونو کې طورپانونه دي و دا په مونږ لاتونونه زبونه نه دي اور په قتل لگي قتال قال زمونږ کېږي دکن سره د وبا مرضونه په مونங்க باې را ي زمونونه پهمونங்க باندې برکت براقت پهمونங்க کې شته دی دکه دیو سړيی نیم لااک پایتن خا ده راغم پر یاد کوي په بس دعا کوچل لا راله در ک خیررو برکتت را چې دوداره او الالعابه غبي رحمت الله علیه دی د البر مراد کې دی او صحراګان بیان دی او د البحر مراد خارون او کې دی یعنی د روان او اوبو په غاړه باندې لوګوره هغه په سات چیرې تاسو ګورید سمندرونه سمندرونو غاړه او د یېاري ګرمای کو ګورید د دې تین په غاړه سمره په سات کوی بعض اللہ <سؤال> جی امیلو باز دا چې چی دنگا کری دی دا تول <سؤال> زنگا دا عمالو سزا دا اللہ میر جوندی دا پارا چی دی دا او گردی اتعاد دا اللہ اے خلقو دا اللہ اتعاد تراشی دا اللہ خبرو منی شرک مکووی تنگ تکور مکووی او زناگان مکووی غلاگان مکووی غیبت مکووی چغلیان مکووی قل سیرو فی الارض فنزن کیفا کان آقبت اللذینا من قبلهم او آیا اگر دیپ از مکر کی اگر ایسرنگی چان جامدان کسانو چی مکستا سنو کان اکثرون مشرکین و اکثر دینا مشرکین و مشرکان اکثر دینا مشرکان اکثرو همی ویخا اکثر دا مشرکان فاقی مجھتا لی الدین لی الدین من قبل ايات یوم اللہ مرد له من الله استا سکار دینا خپل دعوت کار کو کا خپل اکلکشه باقی مجھا تا باقی مجھا د دین القیم باقی مجھا په برابر کا خپل مخر لدین القیم دین پوتا من قبل یاتی مخر دین چراش یوم ناغره د امر د له من الله چې نه به واپس یوی نرمین الله د الله د طرف نه دا الله د طرف بواپس نیږي هغه عذاب براشي او هغه وګور بیا واپس نشي له من الله غېلهره د الله د طره یو میین یو ده په د غرض بپارشانه شي یا یو میز ی دهون په دغرض بانېدي ټوکړې توکرری شي چې جو داه شي من کفره پاه کوفرو هو من عامامله سوالي هنن فان په می هم هدون چااج کوفرکوو دقاغ بانې سزاده کوفر داغه دامن امله عمل ن چا چې ملو کپان په می هم هدون د خپل ځانونه د پاار تهونه راوللي د خپل ځان دپارهخ پل حالت تو گورا کرا ستا حالت سرے لیزی اللذی نامن وعمل صالحات من فضلی آیو شایر وی وی جب میں آواز دیتا ہوئی آرب میرا حالت دیکھ وی کل چیز آواز کوم چی اللہ زما حالت تو گورا نوید برنا آواز رازی وہاں سے صدا آتی ہے اے بندہ اپنے عمال کو دیکھ آلتان آواز رازی جی اے بندہ پلو عملو نتو گورا ستا دا وڑک رسی داتا سکے داکم فساد شروع دی پریزمہ کبانے داکم حالات شروع دی پریزمہ کبانے جیزی اللہزین آمن وعمل سوال من فضلی ہی انہو لہا ازید پارک بدل اور کے اللہ کا سامتہ چی عمل اکڑے نیک چی ایمان راوڑے عمل اکڑے نیک دا فضل خبرنا یکینا نالامین نکے اید کافران سران ومن آیاتی ہی اور دا بعض دلیلن و دا توحید و دا قدرت دا اللہ ور لر یا هممو بس شراتې ولدي قکوم م رحمتې چې رالی الله واګې زیری ورتهون کې دی د پااره چې اوس کې په تاسوبانې دپل رحمت نه ولې تجر ف ک په حکم د الله ولي تبته من ففضي دیده د پااره ایتاسو وي تاسو د فضل د الله کوم تشکون دی د پاه تاسو شکر باې وکهه دررس دا من قبلې کرسن العلقومې فجاوم یکیناً رالی <سؤال> گلو مونگا مرکستان اپتوی غمبران قومون اقفلو تا نظالل دیتا بالبعینات پوازی ہو دلائلو بانے فانتقمنا من اللذین اجرمو باز بدلو آغستا مونگا داغل کساننا چی جرمی کرو وکان حقاً نصر المؤمنین او دے لائک پومنگا بانے دے لائک پومنگا بانے انداد دا مؤمنانو یا وکان حقاً علینا نصر المؤمنین دے لازم پومنگا بانے انداد د الله غ ذا بل دیل الله اوله یور چېلو ریاحفتوفرو صحبان الله غ ذااتې چې رالیږې هواگانانې په توفیرو صاحبان پسپور کېګور یزو ل را او چېګور یزو ل را په یب چې هغه پاسمان کې کې په چا سرهې چو غواړی الله تعالی جالو هو کې سن او ګ دی لړ توکړې ټوکړې یو چوکړه د لاندې بلله کې د پااسه شي دا غورې داېته چېوګور ې یو غوس کې غونه ک او چې لږ لږ بعضک ټول اسممان باندې بور خورې دالهجلشانو د قدرت کې سوچو که توټ ټوټو ګځو پطروت کارومل خللی وې برته ساس کې چې راي مل خللي د می داغې نه فضا سواب به مشا من باې رام تبشونون کله چې او رسې او رسېږ دا یا کله چې او رسې د باران لره چاته چې کوغشي من باې د کلله بندگانله و م تبشیرون په دغ و کې دی خوشحاله خوشحاله و انانو من قبل ونه زل عليه من قبل له اگر چورې مکې د ور لو د باران نه من قبل مکې د ور د ل د بارانانه له کی کان مخانه میدي کو اونک بیا مانکوم د تون یادمانه پر دجو روی دا چېې مانم و انطانو من قبلو اگر چورې مکې د را ورده لو د باران ن عليه چې پதை بانې رو وریگی. من قبل ہی مخی دبی وخنا لمبلی سین خامخا نومی دی کونکی. فانزر و رحمت الله یو گره نشانو در رحمت دا اللہ په کیفر یوحی اللہ تازه دعا؟ سرنگی تازا کیز مکلہ بعد موت یا پس دو چو علینا اندالک لمحی الموت یکیناً دا غزات خامخا جو اندیبا کی مڑو لرعا وعلا کل شین قدیر دا اللہ پاری شبان قدرت وعلا دے ولین ارسل لاریحن او ک چې راولېمونږه تیز هووهه او هو مفرل نه دی پ ل را زی من بعده ی فرون د ګر خاام مخه للو نوخواامامخواان من بعده پس د دیله ی فرون چې کو کو فربه کوه ډیرر دداران ل دلی دخوا وشي او پس خران شي نو بیا کوپات دکوپ خبره کوې داسې خبره کوېته حیران شي د کوفر خبره کې بیکار اسپک خبره کې پاین نقلات اسمه الموتعالات اسمه زمدا عیدا ولو مدبرین پس یې کې نن شاور له تمړوتا او نن شاور له کانوته دوا आवाज ایدا ولو مدبرین کله چې وګرځي دی چا کوم کې وز الله چې چانو آیات قران دی وې مانا مړی ناوری این نقلات پاین نقلات اسمه الموتہ یې کې نن وط نه شي او چل غ دلتهعمماده او دلته ماده اوورلو وا چلله ته اوور خې ته وورلی شي م کله چوک دی شا کوون کې وما انته بهمي دی ډیررو تفسیيل دیمون پاغه تفسیيل ک نه بس د الله آ چېنا اوور زګه د کیده ده وما انته بدل امې او ته هدایت کوون ک وړ دو ته انزله دم راه ده ان ت اسم الله م منوي او چوک تعمیلات کې کاټرو تلوي وای تاسو نه تاسو نه له امي منبهایا ته نه پوم مسلمان او نشه ورو له ته مگر هغه چاته چې ایمان راړي پایا تاسو مسلمون باندې پوم مسلمان پدې تعبداري کوونکي الله الذي خلقكم من ضعف الى عظاته چې پیدا کړی تاسو موږ د وين کمزورaina ثم جعل من بعد ضعف قوه بیا وګور تاسو پس وګورلې تاسو پس د کمزورaina طاقت د کمزور زور اوعبوره الله پیدا کوي او الله بیا ضان کوي س ته له زور راستو بد ماشرې کوله ثم مجااله من بعد د قووت بیا بیا ګدوې تاسو م بعد ور من بعد د قووتین ف دطاقت نه زوفن کم زوري ووش بابا شوي کم زوره شوي د سینې تااقت د ختم شو د زه تااق د ختم شو د لا ز خو اق د ختم شو اولی ملقدې دا لاجل ل چیانو کو دی قدرت ال یووم تقوم السمع په و... ی تقوم ساعتاتو ی مجروي او کله چې قام شيقیوت نو قسمونه بې مجره معمالله ب غیرره سات نه د ترکه من غره سات یو ساتکه کاو یو فون دا قیمت کدي دروغوي خ دروغ ب ول ووي دا دروغدي دديد ووج چې الله بوي چې و ساعت وخت نهوررکه ور نو بس ما پ کاه دا مسللولیان دته دایبہ علو ولیکیدل د حقنا دنیا کې به درو وي وقال الذین هوت العلم والايمان مؤمنان بوله جواب ورکاله کې اصله گی ما سره د شپې تکاله و د پکلي کې تیر کړي دي وقال الذین هوت العلم ولی معنو بو و تعال کسان څوار کرې د علم او ایمان لقد لذتم فی کتاب الله یقینا وخت تیر کله تاسو په لیکلي شوی د کتاب الله کې الایوم الواس درځي د قیامت پورې تخوا الله پیدا کړي بیا مړ او دررو پوری خبر کې پروې ف یو ملباې واللاکن نه كن کوم کو تمم لا تامون دا او دقیمتته लेکن وي تا س چې نه پوه دی په یو ملا ف الذي نه معاض را ته هم والله هم یو سربون پس به دغ پایده کورې ک کسانه تهجزولې کل مااضره ته هممبان د دی والله م ساهبونه اوونه به شي دا یو معنا دې معنا ولعم الساعه تقول لمدته توبقه په لکري شي ولقد ضربنا علی الناس فی هذا القرآن من كل مطلب یکن بیان کریمه خل کو ته د قرآن کې هر کس نی سوال وراینجې ته بیااتین د عقل نن دین کفر و انتم من لا مؤمنون مرا طول قرآن ومتخلص هر خبر هو ته کی ولانجه ته بیااتین ته دیتس دلیل لی ویول ان الیندین کفرو نو خامق اوای باګ پاکستان جکو پر کړین نن تمی لاو تینو نی تاسو مګل باطل پرسو تاسو دا خبره ټولی باطل دي دا غلط دي زموږ دا خبره وې سي د کاټران دا خبره کوي قال علی کتب الله علی قلوب الذین لا یعلمون لا یعلمون یکینن مو هر لګی الی اپذون کسانو کې علمون چینو پوری فزمبر تا کار څه ده دا دعوت کار دا کوا او فر بر کوئ نووادلله حپ کې واده داله <سؤال> حق ده وله ص په نهقلل لري نه لاوک نو او ب متهې ک تاله راغې ک سانله یو چې یقین نه سېپل یقیم نهشتهې په توه د پاف د باې نه تا به حمت کوي تا ته وي د توهي دا بهیان م کوه دا د دا څنګه چل داسې خبره کې دغه شانې خبره کوې او کسماک همبد نامېغلهې خبرې دا غبانې جوړئ چتا به همت کی ګور حمت کوا ولا استخفنک الذین لا یوقنوه اخیر خبر اداز توکا چې کو صورت کې بیان الامتحاناتو امتحان برازی څنګه امتحان برازی د پاغه باندې واقع دونو علی السلام ذکر کړه دونو علی السلام واقع ذکر کړه چې نهنم سوکاله امتحانو ندمره وګد به امتحانی او مرگری بدر سره ثمرین پاغه واقع دونو علی السلام ذکر کړه مرګری سره کم بس درس تلویق او یاتیه مرګری کړي او امتحان به څنګه کیفیت به څنګه طریقه به څنګه نو طریقې د پاره د ابراهیم علیه السلام واقع ذکر کا ابراهیم علیه السلام واقع په اور کې بس ور ملک بپره د هجرت وکه او دی ور سره چي نو یو ور سره نو صلی الله یو ور سره خذر نو صلی الله علیه وسلم د او سارا اوبه او خپل ملک نه شام ته هجرت وکړ نو مرګري باندې کمی دیا رتې واقعې ده شېخ السلام تقریبا ذکر کړه شېخ عليه السلام واقعې دې نه پاره خلک باندې ټوکی کړي نو دا ټول واقعیات راځه مکه هوه چې ولای استخفن الذين لا يقنون او بهمتن لیکي تعالی راګه کسان لا يقنون چې یقین نثاتی مکه ویا بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم تلك ايات الكتاب الحكيم ودورحمتا للمقصين الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وبالakhiratihim yuqinoon سوره لقمان مکی سوره به ترتیب د سوراتو کیو د ارشم نمبر دے اپو زول کی وہ 50 نمبر دے پس د سوره صافات سوره روم کی د اغه د نائلو بیانو کچ داغه تعلق در دا عقل زو جو سو ج استعمال کپی کرو گا توحید اویدبانې اوس بیان د درې واړو د لالو کوي چې د اقل سرم تعلق ساتي او د نور روخن کو هم نکل دی او وه سرم تعلق ساتي صورت الروم کې داول چې ننست د الله د طر دی امداد دا الله د طرپ دی اوس چې هم د الله د طرله د صورتلقمان کدعوه د صورت د صورت کې دا الله دی والي خبره کوي د عقللي د لالوبانې چې د اوقل سره تعلو ک نقلي د پخوانو د پخواو خبرونه د پخواو خلکوونه نقل شوي دي لکهلققمان او وهي رسول الله ص الله عليه وسلمبانېقرآن علی لا مملله پوهې په پو معه درې وروپتل کاتون کتاب د دا آیاتو داونه د کتاب دی چې د حکمت نه ډکتې د و بوش رال موسین هدایت دی او رحمت دی د پاارزن کانو نیکان سوق دي سورته بقره فاول کې متقين یاله دلته مفتینین وي الذین یقیمون الصلاه و یاتون الزکات و هم بالاخره یوقنون کسان چې پابندی کوي د منځونو ورکې زکات او دی اخرت باندې یقین ساتي مونږ سره نو دا احمه پرې ده د مونږه حیثیت اسلام کې دوم رده لقد انسان او بدن کې تشارو ده ادموند او کوپر اسلام او کوپر کومس کی یو درجه د غد موزه کده موږ په نړۍ کې انسان کی د کوپر تی پت را وه اگر چې موږ احناف کوئی چکاतिर کی جنا شبافه او حنابله رحمهم الله اغي وي چې تا قذن مدن مصره کړه کافر ده ائ امام ابن قیم رحمت الله علیه په کتابوم لیکل خبر خبره باندې او احادیثه ټول را جمع کړي چې تار کو صلا او کافر ده موږ وایو کافر کی لو یو ګناه وروړه دا نرمیده ده سرهخه یقيمون الصلات عادتي پابندي کوي د موږ نه ده دا کې دوی نه خلک مونږ نه کوي دې دې ټاکر کولای دوی هم نه سکلي ويو تون زکات ورکې زکات هم بلاخرت هم کافرون دي په اخرت باندې یقین ساتي چې لار شي وزه تا عمل ستوريګي لقدات زي عامونه کې توای چې عذير جمعو کوه پهګو کاسان کې مجلسي پهګو کاسان کې وسترته په دوه دا زمما تجربه شوې د ډیرو ځایونو کې مسوق په دما کپري ته لې تیسو کې دما اوس مستری 12 علي باندې کې دا کسان به ہدایت تیر طرف بدربذین او دا کسان هم دی د کامیابی مو مهمه فرزه ده دا خپل بقا به قدمو د مخه عقیده او من الناس مېشتري لهو له حدیثي بعض دخل کنا غسوق دی یېشتری چې اخلی لهو له حدیثي به کار خبره لېضل عن سبيل الله وهو يشتري دلتا بمعنة غوراكول وماغستشه يشتري چه غوراكي لا هو الحديثي لا هو الحديثي بفاعدة خبر الاغذي لان سبيل الله دي ده پارا جي گمراه جي خلقان سبيل الله ده لاردالانا بغیر علم بغیر ده علمنا بے دلیل تنگ تاکور وغیر وید تخذاء وزوا او نسی اغیل رتو کے اولائی قدر کسان لهم عذاب محین دی لرد عذاب محینن ون کې لا ه کله چېست کږ په بان د ياتونه زمونګه والله مستک بره نو اووری د وي کو کې کاله اسمګیا کې می اووریلی د تون لا کله چې دقرورآ ياتونه و کېږ دا ډر متقب را دی دیډر پهقببر کې اووری را او دا سزانان کې چې لکه د تونړو دی اووری نه کا فی وقررن ت په غګو ک درونوا دی د دا, دا غگونه دا دا دا دا در را دي ل جي دام تقب کې دوم ځانده الله د تونو لغت ني متک را جره والا شروع یا داب نیم زیره دله پهاعذااب دردنا سره دلته زرو دقرآ نه د قرآ د ووج نه درد را چې د قرآ بهیان کږي التهک والا عذااب دردنا کوور کې ان الذي نامو یکن نهنا کسان چې ایمان را وړی دی واامونه سوال هاات عمل کوې ای لهم جننا نهم ذینرا باغونه ده دی النذی خالدین فیها امشیدی پدی کہ وعد اللہ حقا وعد الله حقا وهو العزیز الحکیم دالاز عزیز زورور ده حکیم حکمت والے خلقت سماوات بغیر عمد ترونا فی داکری اسمانونه بغیر دستن ترونا تاسو وینې په پلس ترګو چتستن په کې تفکاری وال قافل اور دی رواسیا او اچولی دی پزم کې کې پاخه غرونا یا وال قافل اور دی او درونی دی پزمک که آخو گرونا انت امیر ابی کم دا چون خوزی کی پتاسبانی و بس افیا من کل دعباتین اخوارکڑی دی کې من کل دعباتین هر کسم زنده سر هر سشیبه کی موجود دی و انزلنا من السماعی ماانا و راوری من السماعی دعسمانا ماانو با فا انبتنا من کل زوجین کریم رازر غلومنگا فیا بدی کې من کل زوجین کریم ده هر کسم گیانا کریم تازه د چوغور کچا شوتل راوچت چه کچا فاتی کچا اندواله دا چا دل بره تور رازر غنکړي دی دا غو دل الله جل شانو رازر غنکړي دي مو زو د سپ کم کوه ذکر استار په کم کو کال دام کولې شوتول کار دي کړه و اوچ کړه او الله دام کولې شوتول کار دي کړه او سم ډیر دل در کړه بیا په سیری کې خو په تارکای شي بیا په خیر کې ګلای کړه الله دې نکړي الله دې ټول ذمہ دار لګي تاسو شنو خلق له د دنیا دین په قائم ده ها دا خلق الله دا خلق الله دا پیدا اید دا الله دے فارونی پس خو یماتا ما دا خلق الذين من دوني څه پیدا کړی دی الله تعالی ما دا خلق الذين من دوني څه پیدا کړی دی هغه کسانو من دوني چې ما سیوا د دې الله نه اے الله وتعالى الذين وكثان وت کثان وتزکوه چې شیخ عبد القادر جیلانی کس دی اول رضوان دا دا کاذ ایک دا کاذ دے دا انسانان دی دیسه پیداکړي تاسو موږ ته وای غلی ظالمو رفیض ولالمبین ظالمان به گمراه کارا کی لیکن دا چې وته نو وای کدو سنو خدایانو ارتوان له اوای چې دا ابراهيم عليه د قوم بو탄و څخهړي لدی ګوځ دا په هغه هغه زمانه کې نیکان خلکو خلکو شکلی اوسې په سړي جوړ کړي په خبرو نه د حکمت خبره کوا د قوه خبره کوا د حکمت خبره سر ده توحید خبره و لقد آت اینا لکمان الحکمت ده, ده لکمان حکیم واقع ذکر کئیم لکمان حکیم داد محسینین او نو ده نیکان و خلق او نو و پیغمبر نو خان بدل مالی و علوی دی وزل قرنین الام عرب نبیین کذل لکمان فازر عن جدالی ذل قرنین او پیغمبر نو و لکمان حکیم دام پیغمبر نو داد روم و سیدون کیو بازي د یونان حکماچونو هغه د دې شاگردانو او دا لقمان چوه لقمان اللي باعورا د ايوب عليه السلام خوري د داوود عليه السلام زمانه لیدنه وا او د دا داوود عليه السلام نه علم زدا کړ هبشي غلام او تورنګ والو خوري را قلمند نیک انسانو خو نه 빈وخه شي قونداره د دا لقمانه حکمتو نسو د لقمانه حکمتو نک یو د قران ذکر کړی دي بازو کتابونو ذکر کړی دي د م خپل دوی ته داویل چې ای وییا دا دنیا چې دی نه دا یو جوور دریاب دی ډیرر خلک په کې غرق شوي دي نو کې دنیا کې خوا هم ته دی نه خو ت خلاص نه چې ګټه وټه به کوې نو په دی کې تهال یو کت او کشای کې په کې ګره ګر ککیشتای دشي ده د تقخواواه دا لاجل شانورونه د یارې ده او دویمه خبرې ته دا وړه چې بچیا د خپل زرو د دی ته ننستو اخله ځکه د چاچی خپل ځړنۍت د خپل ځړنۍ نه اغنسیثت نه اخلي د خپل ځان نه اغنسیثت نه اخلي زموږ په پښتانه په ګریوان کې سرور وختاته ده دوستوب چې په ګریوان کې سر مخاته ده ای د هغه د پاره د الله د طرف نه حفاظت کوله ني بچي چاته هلاک شو درېم خبره دا کړو چې ای بچیا چاچی د خلکو سره انصاف وکړو د انصاب معامله سره قامت را وغې ما پرل لاجلې شانو به د د ایزت هغه قام سات او ډیرر بول ایزت کمی بول نه او سنوورمه خبره دا ته کړې بچ یا چې در روغ نو د دو چا چې دروغ وویل نو د د دو د مخ رړه چې ده نو هغه ختم شوه چا چې در روغ نو د مخ رړه ختممه شوه او چاچ د چا چې اخلات بد شو نه د د غمونونه شو د چا چې د چا چې رتیا ډیرر دغه د مخ ر را به ډېر د چا چې اخلا خ نه دغه به غمونونه کمي او ی وایي جنازو طرف ته ځ ځکه دی سرهته ته آخرت یادېږي او ودونه ته ډیرر مذا ځکه ودونه کې به زرق بر د خلکو خایستلی بازونه موټر او د ډولای ګاړی دا وې د دنیا طرف ته دنیا طرف ته برې مایل کېږي به زمونږ یو کس راې سر کولو وئ زما ی مګه عاالمه چې بسرته کې ضایته نکالانه لی او هلته کې د هغویغ حالات تونيدلغ ب او هر سیون نه چېديدل دا هلته نه چراه بس کارونونه تعلا سوات د دنیا چې کم کار را کو ما که نه تپو کې چې څنګه چلو چې د خان ته زه شو مالدار ته ریز د تنبی ش الله پاپور کوې ددته واجه نه لکمالکی مو متویللي چې بچ ودونونه له ډیر مذا داسې ای ته مزه چې هلته کې دغه د دنیا مشاغل دیر زیات دنیا بل خوندر کی او بیا وته وی چې ازیا دومره ډېر مخواګيګی خلک دي تیر کی او دومره تریخ مو جوړیږي چې خلک دي د سره او سکینه برابر درمیانه جوړشه او موږ ته دا چې بچیا ډوړای چې ورکه نو نه ورکو او مشوره چې کله پخپلکار ګا علمانو سره مشوره کو جاهلانو سره مشوره موکو یور ته خل معک ویل چېلارړ ش شماله یو ګټ پی دا را له حالال کوه چلی چلی راله حالالکهه او د هغې کې چې کوم خوب ځایی غ را نوبل دوول یو زړه راړه ی جببه راړه د خوادي چې کله بلله را جوته ور شوي دا چیلې را حالال کوه چې کوم پهې خوب ځای د غه ل را بیا له جببه زړه رال نوغې نه تپوسکو چې داې ې جباب زلوه رالو نو مالک دنا تاسو نو دوا ته وی وي په بدن کې هیڅ شی د دینه پاندور او ما ديدار نشته په بدن کې هیڅ شی د دینه طریق نشته دې زکه د عربو شاعران وای ويلسان فتال اسمون ونسپون جنانو فلم يبقا الا صورت اللحم والدمه دا ځوان چې دی په دوه ویسو کې تقسیم دي دا ځوان دا الک دا ځلمې په دوه ویسو کې تقسیم دي یو وای چې د جبدا جب بل هیته د زړه دا, دا, دا, دا, دا. او کچر ته کې کچرته کې داې دا, دا زړم د کارې او دا جړیم د کارې جب ایک بیکار ده او ګړم چا ته سو, سو چټکر نه کوې دله میابقا الله اللحم و ودمې دا د وختو دیننو ی بوټی ده بس پهمکې پس پسر بجر دي اوورځې په مړ شي ن چا ته دین خدمات کو کوو او په سون یو طرته واړو سون بل طر ته او شیشی ته بلاړې رسول الله صول الله عليه وسلم په حیث کې وئ وی پربدن کې وو ټوکړه کچرت دا جوړ شو رسول <سؤال> بدن ما جوړ شي او هغه ټوکړه څه ده هغه جوړلې الا <سؤال> و هي القلب ولقد اعطينا لك لمنا الحکمه لري خواس او خيار سره ازمنګه د امت لمنا الحکیم هغه حضرت علی رضی الله تعالی او لري څخ تخبري کړي چرت په مکبانه با دا علی رضی الله تعالی نو د حکمت خبره اغل ذکر وکړو یک نن ورکړم هغه ه کرور الله چې شکر با الله چا چې شکر باسه نو پایې د پاه د ان ده په چا چې کوفر کو ف الله غیر حمید یقی نه الله ب پرواده دی اوستاله چې و قاله لکمانو ل می و عز کله چې لکمان کله چې و خپل دویته دو وطنسیت کوو یا ب نه یا بچ اوله خبرې تهسه کړی وه وللی د د مشریک چې دو چې بچې شرقمه کووه مشریک نوک چې شرقمهوه لن تباغون من دعوا اليه شرق مكه و كسبوا مشركني هم دعوا اليه شرق مكه ذلك انبي الله سلام تعال عليهوا للشرك مكه لا لا يحبطن عمله فاشرت تعشرك العمل بالباطل النبي عليه السلام قال النبي السلام شركك واذا انت تعمل شيء سليقي لو لقمان الحكيم تا يا بني لا تشرك بالله اذ يشرك مكه والله ترى ان الشرك لظلم عظيم لیکن شرط چیدہ نہ ذا ظلم دی زکہ شرط نہ باقی گئی وہ وصینا الانسان وصلا پاک یہ حکم ذکر کی اب یارد سے دلکمع یقین خبر ورسی بیا ذکر کی وہ وصینا الانسان منگا وصیت کرے پو حکم انسان تا بی والدین پ بارد مور پلار دے کہ حملت امه وهنا علی وهن احسان ور تکا زکہ اور تکل اور تکڑے دل نور دے پ کھیٹا کی وکمزورای باندې علا وهن د پاسه د کمزورای ان تکې وه کمزوري هغه هغه پیر او بیا چې هغه کمزورای نه اجد اوس غاره شو نو بیا په بل کمزوري داراله چې پېول ور کوي او فی سوالو فی عامینی یو جدا کول د دوه کال کې نو کال ډیر لږه موده انش لی واله واله د حکم څه ده داده چې شکر او باس زم او د مور پلاسته وی ویلې ایلی المسیر ما طرف تر راګر دین پتی صاحب باندې دیو شاعر شیرونه ذکر کوي او علامه الی <سؤال> رحمۃ اللہ علیہ و ته دعا کوي شیرونه ډیر مزیدار دي نو علامه الی رحمۃ اللہ علیہ و ته دعا کوي چې الله جل شانو دې ول خير کثیر ور کې دي شاعر لا هغه څه ویلې دي ویل امک حق لو علم تکبیر کثیر کیا هاذا لدې یسیرو ود امور د پارا دې حق دې کچا د تطا تطو لګې د کته پوښي او وی ته جه ډیر حقوق کداکي نو دا ډیر حقوق زاغه دی یو حق په پت پتنه کې حصې ومنل لکه وسړو وی پپپل امر باندې هاجو په شاو ګورګل نبی اسلام ته چې ته حق نه دی ادا کړې فقام ليلتن بات بسقلي کتش تكي لها من جراها انت وذفير وثم رډي رشپی دا چې وی چې ته بیماره او اغه وی خطر ته لاستوا او دا اغه د زړه د ویښنا نتون یرون د ګه د ښې د جړهوه او سويلي دغشان کېږم وفلوز او تدري عليه مشبقتون ف غص لهحل الف عادو تیرو تاته د پیداش در د او تکلیب نهمالم که چرته تاته د پیداش د پیداش در, در تکلیب دومره دی چې د غې د وججه نظلوونه الدي یا نظورونه خېږي مَا اِلَّا او ما حجره الله لدي که او ای وم ورځله چل شو دی چې ستا لوی بول هغې په خپل خلاص باندې نه منځل دي وي دا زما بچیرې نفره چې د نه دی کړی ستا لوی بول هغې تاله په خل لاس باندې منځلی دي او د هغې جو جولای چې وان نوغ ستا د پااره کاټو څنګه چې کټ نړ کېږي داغ چتې د غ جوړ نهړ کېله بس څ به په کې پرو پرو کلک بیا اخواکوول انجارل به دي وطبب دی, وطب دی ما تې هی ب ومن صدی عشررب لدي که نهرو او دوطبف دي کمی ما تشته ک بنفسیک او چلکهله ب ت نا جوړهوي د خپل ځانګې د نه قوربانو وي چې بچ ستا په ځایزه نا جوړهوي د هغې الله جل شانو یو نه روان کړی وه او ل غضای تاانه روان نه کړي ده او څنګه وکم مرتتننجات اپ کا قوتهها ان وایفااق وه انته ته وغیررو او ډیرر زله داسې شوي دي چې دا په خپله باې وګې او تااللی تااللی طاق در کړی دی خپله وګې وه خو تااللیطاق در کړی دی د ووجې د دیره چې تا سره نرممی کوله تا سره شت کو او ساغه وکې ماشوې تا ته په لږې ده داسې م شوي ديمونګ واقعیا اوورې و یو رانان وه کلین کې او چې کله دا بمباروشن بمبار کې غیر تر بچیم نو ځکه بنچو د جبنچو نو اول ا مشم له پای چې پای ختم شون بیا وي دی گوته کې سورې وکړ په لومړي نه وی ور وکړه بیا دی گوته کې بیا دی کې لا سوالو گوته کې سورې کړو تقریبا زلزله کې لاشي شو د 2500 کې د 2500 زلزله کې دا شو دا و شو دا شانته ال تکوم به ور شي وي فلستین کې هم دا و کې ا د وکم جات مره و اتک من خوته ها هنون وای شپاقوان تهغیررو فحلې دي اقلین تهه وه هنې عملقلبي هو بس رو و حالاقت دی دی اوقلمن لره چې خواش بهې روان او حالاقت دی دی سړی لره چې د د زړړون شوي دی اوسترګې روغیر په دوه ک سر غفی عامېې دوعا دا ددید ووج ته خیرې وکړي چې ستا زړړون شوي دی اوته د خبر ک سوچې کې پټه په ګړون شوشي ولی تا دیتا سوچنے که دا گستا مور دا، بازی بدبخت دا دیتا چاکش مور ہوئی، بازی بدبخت دا کنزل کانزل کئی، بدبخت دا تا خیرے کئی، دا گستا جنب تے، فدون کفرغ فی عمیم دعائی ها، وی لازمونی سا شوک سا تلپعامو دو آگانو دا دے کئی، ار وقت وایا رب حموما کما رب بیانی سوغیرا، یا اللہ رحم پیوکی، زیقو ما کې را لوی کریما، اور جمادی کو تداوا کو د مزنا باد او تداوا کو پښمنی کو تداوا کو تہجد کو تداوا کو هر وخت کې شوق داغید پر د دواگانو ساته فانت لمات دو به فقیرو زکا چې ته بدی دواگانو کې هم محتاج یې دا کې مې دواگانې چې کې دې مورو پلاړتا ندام ساده پر د خلاصی ذریعہ دا ښه شهرونه وليدي د دې دواجن لا ما صلی الله علیه و تداوا کړی وای جا هدا کاه دممر را ل مقام دی سره د دی نه که دته وای چې شررقوکه شق ب نه کې وایین جا هدا کاالانته شریک بيماللی لکه بيیلمون پ چرته وایي تا ته چې شریک کوئ تا چې شریک جوړ سره چې ن تا له پهغبانت سرهاعلم صدلیل سر فلاو ته همما هم نومه نه خبره ځ و صاح هماف دنیا معروفه او مرجرتیا کو سره په دنیا کې معروفه تخی طرري کې سره و طببی سلهمن اناغې ل او سدارري کووه دلاره د هکچاجی راګر دی ما تاسو مېلې امر جوړ کوم یعنی خود خو خل کو مرګتیا وکه سمېلې امر جوړ کوم بیا خاص ما تاسو دا سده پاوله کوم خبر به در کم تاسو ته ربه ما کوم تعملون نن پاغت تاسو عمل کو یا بو یا اے بچیا ان ها ان تکو مقال حبته کچرتوی دانی کی یا بدی مقال <سؤال> حبته په اندازې دی دانی مل <سؤال> خر دلندوری دا ش ش وکې چې کومي پهته کوون ف سخ را ته نوشي دا په ګټه کو ف سواې یا پاس معدوو ک اوفللاور دی یا په کې یا ت هلله رابولله الله جلې چ نه الله لی فن خبریر یقی نه الله جلله شانو لې فلبار د یر خبر دا یا بلې یا بچې یا قیمت سوات ته په بندې کوه دمونزوا موربل بل معروې او ن کږې وا م وکم کو پهې کایبانې من حمونته اوزان بچ کوا ان المنترد <سؤال> بدان و صبر او صبر کوا و صبر او صبر کوا علا ما ثواب کا واه مصیبتن کی چر سیدلی اتا تا ذلک من عزم الامور یفنان دد مضبوط قانون ندی ډیر خپل خبره دی تفصیل ته محتاج دی خصوص وق کم دی تفصیل پک نشو کوله ولات سو ترجمه یاد کین بیا دیر مسجداری وی ولات سو الخدک ومعرفة حد كام مخبل للناس دخلقنا ولا تمشي في الارض مرحا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال شاب وارتو ويل شاب وارتو خبره كل مكمل بوته داسه طول راتا بيدو داسه يو سید باني بوتن راتا بيدو داسه تقبر نخوا معرفة مخبل دخلقنا للناس دخلقنا ولا تمشي في الارض مرحا ومگر ده پز مکكي مرحا مسمس ان الله لا حبکله مختلف پهخورور یقی نه الله محبت نه کو د هر لوي کوونې سره فخورور خپل ستای نه کوون ک ز او ده آسې او مونږ دا دا الله پاک نه خوښې وقصفی مشيه ددید د ووج نه دوا کوه الله مجاالي في عین سوغیرن وجهالې في ناسې کبی الله خپل سترغو کې را گانان کې ول من سوت او خکه او سبل د انان کهله الحمیر یع کینن ډیر ناقار دعوا ځنونه اواز د خر دی یعنی بی ځای اواز مو چتو چې کوم ځای کې داواز چتو له جمله ته نه له الته کې اواز مو چتو ابو زید رحمت الله علیه وای وای کې چارت کې اواز پروت خیر او خکار کار نو الله جل شانو بدمرتی زواز خر لور کړي اواز پروت کول هغه خبرنه بی ځای اواز پروت کول بازارونو شي مددا طریقه وت په بازارونو کې وي دا چغې والو سورې وال او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه او دغه صفد دا چې هغه صحاب په اسواق نو په بازارونو کې چې غېنوالې فقح قهوبانه لارو کوڅو کې بولالي که څه هم ځخندګانې دا به شروع کړي او او خیاران خلک وې چې بدترین اواز د خره اواز دی کچته د بار د لاند مړوم شي کنه غو دې आवाज نه کوي او جې بارته نه لرګې نه دی بوازونه شروع کوي دته د وژنه علما داموي وې چې کم عالم دي او عمل پکې نشته دا غو مثال د خر دی او چې کم کم ساړ هغه په هیبه کې رنجو کې دا مثال د سپی دی او هغه عالم جغه خلق له دوک ور کوي دا غو مثال د شیطان نه يتخبط يتخبطه شیطان من المسی يتخبط الشيطان من المسلك معالم خلق له دو کور کې نو مثال له شیطان نه ان نان لسوت علم ترو ان کرل صوتن صوت الحميد الم ترى ايه البينغوري ان الله سخر لكم ما في السماوات عاينه نگوري یقینا الله مسخرته دي په خدمت کې لګوني دي ستاسو زه در پا راغه چې پاسوان نو کی راغه په زموږ کې دي واس با عليكم نعمه ظاهره و باعثه او رابعولي دي پورا کړی دي پتا سبانه الصبر اصل کی راوی لته وي وې یو د باندې فچاچ او ور وای نور الولی دی په تاسو باندې راوی دی پتاسو دی په تاسو باندې پورکړی دی زاہر په تاسو باندې ان همت نخب ظاهرتن ظاهر او با ته نه تنا پټه نه قران او سنت دا با تین دی ومن الناس بعد خلقنا ما اجاد لله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب مونی او بعد خلقنا اگري چې جگړ کې دا آ آ آ پدین دا لاګه توحید دا لاګه بغیر علم عالم نه دي کو نه دي او ذا الله په توه کې بحث کې څلکو سرا او بغیر هدايت نه بغیر د کتاب روخاننا واذاقي للمتبو کله چوي لشي د تابعدارو کې مانزل الله دا چراله غلي دي الله تعالی قالوا نوای دي بلنه تبیو بلکې تابعداري کوموا مال ماوجدنا عليه ابان دا سچ موږ دې څنګه پاکي باندې لارم کول او لو کاله شیطان له دوه مل عذاب السعير اگر که شیطان را بلی عذاب السعير او لږواله تا او ميسلم وجو چې تابې کې مخپل <سؤال> الله الله ته منوي دوحل فقدیت تم څګه لوور نسک ایقین د منګله ټنګې کوي پر سا مبو بانې له لا اخ نومور او لا جل ل شانو تهاپې د ټولو کارونو دهوامن ک فره چااج کوپوکو ف زنکه کوپرو خپ دی نه کې تعکوو پرده د ایری مرجعوهم م اووه هم منږه تهه ګځې د ددې فیونک بې فونه به هم بې معاملو د خبره کوګدي لر پاغ چې دی کوې نه ن لاپ دی پر راو چې نو باندې نمتعوهم نومت ې اوم قليلا نومت هم قلی ته ور کو مونګ دی ل قليلا لګغا لکو ګور دغلته کې چرته زما یخک نو ون قسهکه ورته مونګدي ل لسه سرو میله اضاب غلی بیا بر را ري ل ال اض غلی وله ان حالال تهمن خلق سماواېول او دی او د چر ته تپوسو کې د نه چاپې دا کړي مانونه مو کې کوه نلله او تپوسونهې نه او کخه ارځای صورت کې تاته وای دد مشرک نه ته تپوسو کاه دی و چې خا کلله دی مالیکله دی راض کلله دی الله دی خو بیا شر کوي که تپوسو کې د نه چاپې داداخلي د ثمانونه او زمن ک کوه نللهخوا مخواوا بر الله پولل الحمد الله او حملدونونهدي الله الله را داځې مرز دل وايي کنا چې الله پاک دے اور دا خدای اللہ دی او ټول د خدای توپ صفاتونه الله الردي وايي دا چې چرته ویل دي بل اکثر علم بل کثر دین الاعلم له کوي لله ما فی السماوات و الارض او خاصه الله هغه چې په اسمانونو کې دا الله به اختیار کړي هغه چې په اسمانونو کې د پزنو کوي ان الله هو الغنی الحمیدی کیننه الله به پروا نه استا له شوی لو انما فی الارض کترته کیشي اق چې په زمتکن من شجرات هوې اقلله من قلمونه والبحر يمده هو او در یغونه من بعده هپ دی نه س اوین و كلمات ياغون مانه پیدا کلمات الله نو خې خې بشي کلې الله یقین الله د عزیز زور وغه حقيمون حکمت واللهګوره په خوا ز معې دي خلک د الله نو مخري یودیان الله نو ملي ساان الله نو نسوارا نه الله نو او ور سره مسلمانان د الله نو ملي هنندوان د الله نوم اخلی په مخ د ځمکهلا اوده د هرییانوله چې دي که مشرکان که کاپران دي د الله نوم اخلی او د الله نوم ل او دغه شانې د الله علمم ته چې بیا خبره شي د الله پهلم ک چې د الله جل شان سومره سیفاات کې څومره کلمی دي نوغا خو بیاجودي اغا خو سرارته نرس ان الله زی حقيکن الله د زور وور متال د کم زمانه داقرآونه لیکه شي سمرره ې بخر شوي نهار کوکم الله با کوم الله کے واحد د و چګ پیدا کږو ننې پیداشت تاسو نې پرتهکول تاسو مگر پشان یو تنڅنګه چې کو شانو موجود کاشي الله زم بیر قینا الله او ریدون کې او هرر سرریون کې دلم تههګورې ان الله یلی جو لله الله ج شان د نک شپه نار پر کې و جو نهاره پلیلی او د نکې الله پشپ یو ساڑی با خو نیکی خوددن با بکی تیاری خو با نیکی خوددیار بی شرک با بکی دن پروکی باز انسان دے اغبا نیک بدم رنی خوددن با بکی توحیدی رنا با بکی پراتی وسا خرش شمس وال کمر تابی کڑی دنور و سبگمائی کلو یجری علاج علی مصماتو الروانی نیتی مقرر تاوان اللہ یکینا نلاج لشانو بی ما تعملونا خبیر باگچ عمل کوئی تاسو خبردار بے ذلک بین الله والحق وان ما دون من دونه الباطل دا دته دوژن چې الله حق دی وان ما دون من دونه الباطل او هغه چې تاسو را بلی علاوه دانا هغه باطل دی دا یعنی داغه عبادت چې دنا باطل دی هغه خپل باطل نه دی خدای تاسو چې عبادت کړا باطل دی لکه لوی ځوان باطل نه دی پھر با با باطل نه دی کاکاسر باطل نه دی هغه خلکو خدای تاسو چې عبادت وینستاس داکار باطل دی وَأَنَّ الله علیون کبې الله دی علیی اوچ کبیر ل پفااتو کېلم ته رالوګور نفلل ک تجری تل باې چې کشت روان د پس مندر کې ب ماله پهنیمت دله سره لیړ کوم دی دپاره چوښ تاته من ې د لالو د قدرت دله نفی ذلكکه لا تل ل کولی سبار شکرو یقی هم خوا مخه د لالی هر صبر کوون شکر کوون و اذاغه یمو جن کا زللی کله جپت کی دی لرا کله جپت کی اللہ اللہ دی لرا مو جن چته یک کا زللی پسند غټ وریا زنر نه چپر اروان نه جذابانه داو الله مخلصین الودین رب بری دی الله الله خالص کہ ان کی دی دی الله تا بلن لا یو کا سو عرب په واقعي دیکلوا ما سره یو بل ډاکټر ملاو شه په ډاکټرانو کی منہی دی ډزیا ته خدای نه انکار کئ نو ی انکار د الله نکو ایما ته وی جتا سر په دې دلیل لې ویما ته دې د نړیوال فیسبوکونه یې منل ری بیا څه وخت بعد ورته ملاوسم خسته ګیره و او ما ذمہ دار ایما ته چې ډاکټر څه مسلمان شه دا څه ګیل نو یا هر اتي چې ډیر وخت مې د الله نه انکار کو کو کو له منم نه کو یوزالي 50 کروانن بره وایي جال هغه کې روانم او اته کې اجازه کې اعلان شته او چې څه چلته کې و شو لږ دا وکه بي اختيار مې دا الله پاک ذکر خلل راغ غ الله پاک یاد خلل راای نو ایمابه چې حقیقت دا دی چې الله موجود دی خو زموږه دا ذهن ویني نه ملي هولې ملحدو کنه نو ذهن نه بیا الله ته بیا راغ دلته مسلمان شو د کوم مصیباتو تکلیف کې استاذین ته په ټوله ناول الله راضي چې الله پاک بمیمدار کیدل له له په شاند وریا دی وګاټ وریازو داو الله نور ابری دی الله را او اوسنگیرابلی مخلصین له الدین خالصون کی دی الله علماء بلل بلل لا چې یا ل صرف ترا مدد شي بل هیڅ څه نشي شو کوله فلما نجامل البریکل جبت کو مونږ دی ل البري او چې تفمنهم مقتسل بعض الذین درمیانی هغه برابر شي لکه کرام رضی الله عنهم و ما جرب آیات نو انکار لکه پایا تم زمږ باندې الا کل خطار انکپور مگر هر دینوزا دو خط کا خطار دینوزا ته جنوز او دو کباستوی کفور نا شکره یا یوه ناسود ت ربکم ده کوم ی خلکو رې در ستاسو یومن او او یرهې دغه دله زی والدونانولې ي چې لب ب نه ورکوله پلارپل بچی ته وله مووددم او نه به بچې بدله ور کوون کېجاین لوور کوونې انوالیدي دپل بچ نه دپل پلار نه چېته شي نه بیا پلار د چا په کار را ژ نې دنیا کوله د حراما د کممه حرا مې حالالې راغوندي کي هلتهې کار نه را ان وعد پونې کې نوواده دا الله <سؤال> حقلله فلا ت رننه کومل <سؤال> حیات دنیا دوک کوانه چې تاسو لرجون د دنیا او لاغور رن کوم لایلغرور او دوکدونې کې تا له پله بانې دو کوور کوونې شیطان یابللهغرور پله بانې دو کب شیطان الله د علم م اوس دا دلته کې د ش ته ذکر کې اوله شه چې قیمت هشی نه دی نه داغې جواب ان نه الله ظیم ظیم شک داچ شیطان ودرتوی چې مړ په تقدیر باندې ایمان راغل وای چې الله څنګه به سره کوي نو جواب دا دی چې اوازې په دین کې تقدیر چلےږي کانا ګو دنيا کې په دنیا کې ودر څه بیا غټ دلیل دی یاره هر سر په تدبیر باندې کېږي تقدیر سر تدبیر موجود دی په کار دې کانا نو اوه چې ل مغيب خاص الله سره دی الله پوېږي اموږه بسره عمل کو ایمانو عمل کو او درېم شک دا شیطان نه چې کله بوډا شي بیا باندې کمل کې فريدا غوسخه لا وخت در سرهشته دي لدا هغه جواب دارے سبا پا تا تا دا دي چې سبا پته چا ته ده لدا پنځه جوابونه نن لري ادا دې ته مغيبات خمسه وای ښا پنځه غيب د صرف یو الله سره دي ان الله انه علم الساعه یقینا الله جل شانو اغسر علم د قیامت ته پلاني څنګه ځان ویلي چې دومره دمروخ بعد د با قیامت راځي دومره مخ بعد قیامت راځي کله سبا در باندې را استاد سره پته نه هغوی دی با چې راپکم دوره دوره انشاای را نز کږي زما کته دوره دور را نز کېږي هغوی والله دا ایسااب لګونه دی او چې اللله یو انشاایرانزی کولی شي الله پووره یو میلم را ند کوونه شي او و ندل غ او راور باران ل د بارانه علم الله سره دی اوس خلکو پسم ایمان را وړی دی و ویللي دي چې افس به بارانې او ویللي دي چې پننجله سره دي باران دی وعلممو پټی بربر کی و علممو ما بلار حام او پوهږي پهغ چې پرهمونو کې یعنی پرهین کې چې سدي د مور پهګډه کې هغې سررف الله پوهږي اوس که موج نظام بغیر د اصاب نه الله چېشانو پوهږي بل دا یوا دا دي د د ټا د دن ایک بختي د د بختي د د ریز د ټولو باند د الله پوهېږي هغ سر ماشیینوکر دی دتهه چې ما شوم دیوا ما تدرین نفسن ما ذاتک تبغدا بلدا شوبہ دل ختمی و ما ذاترین نفس نشت دی ہز یو نفس ن پتا نشت دی یو نفسنا یعنی پویگی و ما تدرین پویگی نفسن هیڅ یو لپ ما ذاتک تبغدا چې سبکه ای سبا وما ما تدرین نفسن به ای ار دن تموت او نو پویگی یو نفس چبک مدمک باند بمرې ان الله یکن الله خبیر علیمن فواد خبیر الخبر دار دے منصور بادشاہ خوب لیډ او ملک الموت تخوکی له بادشاہ دا پینځه پینځه غټه وته د ازميني ولې راغون کړو په چیرې او د دې څه مطلب دینم صالحمان وتداوي چې دا ستا پینځه رجې اوسه کوي چې پینځه میایې د سوکاله وته چې دروازه بنديږي لوک دې یو بند کې درې میایې چې دا چې دایي صابونه می صابونه ولاخره امام صاحب رحمت الله علیه امام ابو انیقه رحمت الله علیه د خپل وقت خو یار ثقه باندې له خپل پیدو الله باندې راپور ورکړي الله د نور نه ډک امام ابو حنیفه رحمته علیه و توس داغه ضرب هميشه په قران هغه په قران کې داوي اول قران دی ورته حدیث نه امام ابو حنیفه رحمته علیه و توس ودادي آیات اشاره ده پینځه مغيبات په قران کریم کې یو یو غيب داله چې ته بادشاهي بعدادشا خو په خبره باندې زه پوهېږم په قیمت ما ته پته د باران زره را وروم او د مور په ګېډه کې د ماشول ما ته پته لږې او دا د ما سبا پته غماتتهله پوهږي او د مک پته غماته دا او بیا ته و چې ان الله علیم رو خبي ته چې بعدشا نو ځانه به بعد ش زه د تاسو د پاسسه بعدشایم د پېنه خبرې معلوم ک که نه ایمان و اسم الله الررحمن رارحم علیف لامیم تنزیل الكتاب الاریب فیه من رب العالمین سورت سجد مکی سورت تین پس د سورت لقمان نا دیتا سورت المزاجع اموی او دیتا سجدت اللقمان اموی دا پس د سورت مکی پس د سورت لقمان نا دی پلزول کی پینزاوی آیم نمبر دی پس د سورت مومینون نا مکی د سورت تون راغو د ماته صورت ضرورت را مر صورت لقمان کې مکمل تردید او پر شرک د مشرکین باندې نده وی وې چې نا الله دې نکي چې مونږه الله سره څوک شریکانو ګرځو مونږه الله سره څوک شریک نه ګرځو مونږ اوسره پاره چې دا بابا غانی دې به زموږه شفاعت کوي لذاغه جواب ورکې ښا رد پر شرکو کو اوسوي من ولا شفاعت شفاعت شفاعت کی کی اگر دی چې دا با بااندي زمونږ به شپارت کوې نو په لورم نمبر یاد کوې ماللهکوم مندونې میوللی والا شي اوپلا ته زهکر شپاتمونږه منوخه او شپات په دپارهته ایب دی او شفی نه بیا السلام باول شپارت کوې شپات با قیامت کې کېږي او مړ چې د چا شپارسونه نه کوې دهغې په خپله ع د کل بل حدیث تاه دیویل ل په ح کې چې مړه دا غر کدون کې پهشانت دی او چې ع د کل غري په خپله باندې غر کېږي نو غبل بچکول چې اقل دیواله شو دی علی لا میم دا د سرت نهله شپاتې قاري علیب لا مملله کوهږې په معهې وروو تنیل ل ک تاب لاې بهفی ې دل درې کې تاب ش نشته د پرې کې مرب من دا د طر رب د مخک لقااتو دیامقول افتهقولو نفته و د توهید بیان دا د پرشتو برز د خ مشت د لپاره پو نفتته را وای دی د ځانې جوړه داقرآ بل <سؤال> هو حقکو بل کې داقروران حق د م راکه طره په درستانلیتون د د ق معته من ظیر د د پااره چې ته دغ کوم چې ل د راغلی هغې ته نظیر سوو کې راون کو من قبلېکه مخکستانله لکوم میستدوم د د پاارجلې په هدایت چې د ابرای سلام په ننس کې یو د اسماعله د سلام په نسل ک سر یو او دصالح اسلام صلی الله علیه و سلم کې د پیغمبرانو غليبي او اسماعیل علیه السلام د اډوانه د ابراهیم علیه السلام زمون ندغه خلق ته هیڅ یو يرون کې نور غليبي یاره بوته د لپاره چې په هدايت چې الله ولزي الله د غزاد خلقت سماته چې په دا کړی د اسمانونو او الارض من کېو ما بینه ما اجت قومین زد کې د کې د هيامه پشپو غره ځوکی ايام ذکرته موږ په سورته عمران کې د دې تفصیل دا څومره بیا برابر شي په ارش باندې د الله شان تر مرادي د په ایمان امام مالک رحمته الله عليه وسلم استواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنها بدعه امام مالک معلومه د قران کریم سره کیفیت مجهول څنګه د ارش د پاسره مجهول د پته نشته دي او بل دا ایمان په واجب دي او سوال کولته بدعت دي نه به سوال نکي او خلک بص مناظره کې کوم <مالك> من دوه موللی <مي> ولا شې <شفه> نیشته تااصلره پهبانې وی و شف نهڅو دو شفاهسی او حاللاته افلا کولی تاسو ننسیت نه قبلوي یو دب امررو من تدبیر کې د هر کار من س د عسمان نه رالیږ ا او دی ځم کته تدبیر د کار عسمان نه رالی او و کپوسې نه کې چېشي مبییر څوک دی نه شي خ قادرې جانی دی او دا قطبان دی او دا غوثان دی دې دنیا چلو. او اته منبر د پاسه بناته د قطبان او د غوثانو کیسېوم کوي یو دا بیر العلماء او ایلیاس علی السلام حضرت علی السلام وې دې تدبیر چالي د دې دنیا د نظام وی برابر ساتي او راځي په حج کې ابي زمزم سره اوس او یو یوب سر کټا کوي بیا خوارجی وې چې په الله مزه سپارله بیا کان درادي یو دا بیر العلماء مل السماي دا د ځانتی سیکې لګیاري د بر بیان بان به په څخی سته کوې د آه یاد ورځین او دغه کې بې ی د بررو مره میلت سبا د هر کار د اسمان نه رالیې دا اسممانه ال او د زم کې ت یو ل په یو من كانه مقدارو الف په سنتین ماتهدو بیا وخجي الله ته فیو من په یو ور کې كانه مقدارو الف سنتین چې هغې اندازه زر کاله د می ما تهدون چې تاسو شماه د ثمانه پورې خاتل دا د زروقال پان دا دا دته کې اشكال به انشاء الله الته کې حل کو ذالک علیم الغیب والشاهده سوره المعارج 1 نمبر آیات کې به انشاء الله دا اشكال حل کو ذالک علیم الغیب والشاهده د غذات خبر د پپټو کاروبانه او عزیز زوره ور ده رحم کوم کې دی الہی الله غذات داله صفات ور احزن كل شي چې خسته جوړ کړل هر یو شي کو نه تغور په خپل ځایه خسته دا انسان تغور په خپل ځایه خسته دا خو خسته اوس که سارمه ته وګورې خلکو یې څومره کوله سار베 دې یو شي په خپل ځایه خسته دی خلقل انسان من طين او شوره کړي د پیدایش دې انسان د خټه لا وبدا او شوره کړي د پیدایش دې انسان خلق الانسان د پیدایش دې انسان د خټه نو مجعل نسله من صلاله یا جوړکړې نسل د دوه منسلعه د چونښونه من ماین ما هندوبوس وکړه بیا ته بودی انسان د پیدا دې ثم سوا ونفخ فیه من روحی بیا برابرته دلاره او کوکو په دکې من روح یې دروخ پله لکه څنګه موږ وای بیت الله نسبت ی الله تاسو دلته د نسبت چې شوی دې نشرا په دوه جن شوی لري وجعل لكم السمع والبصر او ګرځولې تاسو لره خو ګون اوس تر کې ولا فی دت غرد غنداو بو نه پیداشو دغه ځای ته ورسېدی بیا م نه مانی قلیلما تاسو شکر کوي او وقالو واذ از الله اعزاز چې رخصو موږ په لار دې پز خلق جديد اي شبو موږ په پیدائش نوي کې بل کافرون بلکې په ملاقات درف انکار کوي خو لو پیغمبر علي السلام يتوفاكم ملك الموت الذي ملك الموت الذي يؤكل عليكم تاسو لره دمرق پرښتې هغه چې موږ سره کلي شوې ده په تاسو باندې در رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کمی پرښتې روح واستو لداغه د هغه پرښتې اسماعیل نومه هغه اسماعیل پرښتې چې دا هغه په یو لاک پرښتوه مشوره او بیا هغه یو لاک پرښتې هر یو په یو لاک پرښتوه مشوره دا, دا نه شکروانه تحضر لکه نتا ملک الموت ملک الموت هغه پرشتہ دي چې د مرګ د ټولو پرښتونو مشره ده بیا د دې د لانه ټولو پرشته کار کوي او کله به کوم چې مقرپل شي د پتاو څخه باندې ملک الموت ابو معمر رضی الله تعالی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راوی دي چې ملک الموت الله جل شانه دو دی مایو زله اول دی ملک الموت تو هغه حدیث دي ارستوا ما ملک الموت یو زله خبر او پرې قسم پاله زد د اختیارم اختیار من لرم چې د یو ماشی روح هغه د الله د حکم نه بغیر واله د هر روحونه د الله په حکم عمله او چې زد الله به حکم د روحونه واخلمه بیا برورون بعضی خلک کوئی کیسه کوي شیخ عبد القادر جیلانی وی هغه یو ځل ملک الموت باندې ضرور شي کڅوره تل واغست او وی شانډل او یو به ونراله جړزي چې ځما زمرشه چې وی شانډل په پداګر ځونه تو روحونه چې دا او ټول خلق جون دي چې کوم لشي خدا غره او وی وی وی الله لالا وی وته چې الله له ځوان قرانه کا څوړه اوسانډله وی الله لچنا وی الله چې ما په کله دا د دې کیسه ده په خوانو مليارد وزا څه بیانونه کوله دغه کیسه الله پاک به کمزورې کوله او ذوال ده پر خبره دا وینډا نه وی دا خو پر خبره دې بکو دا خو د خو پر ملک <مالاكو> الموت دا خبر را وکړ ما ملک الموت یذئ اکل بكم ملک الموت فرشتہ آغه چې موږ هر په تاسو یو کس راته ما خپل یو بابا نه ته خپل دا په وغونو دا قبر یو ريده لور یو ویته نبی له سلام سره ته میراج لاله او الت چې عرش ته خاتو وزګور دا خبر میراج کې د سر نه دا غوږی چې نبی له سلام د عرش ته خاتله نو کله چې عرش ته خاتو نو خبره هوایله الله <سؤال> د مونکې اسممانو کوره اووت ل <سؤال> خپ نه خوا سره خو خوا ده چې خپیر را خوا هلته کېو سری او چول او هغه زر را پا چې کې خو ده وبره و یو خته و نه اوسبل کس سرون ده او لالو ان پیدا او هغه بیا هلته ر سره ب ځان صاده چولې دو دا د خلکو کې زیوي دا کدوي ګنده اقېدي ساتي او څومره تر کېن کې سي وتا تي چې پاتاو وتري دي د استاد دی زال له تشپېلې څلني دي کومه او کې لا د کوم دا نه شوې وي وروه نه راځي او هغه څه چې را پېره راغره تی چې ځوابلار مرشل څنګه د ثاني کته څه وخري؟ عمر اسماعیل بالکل ورته چیرې. یو رجل وارهاله کومبلر ما دې څخې چې ترانه غانته کې چې دوږې دې بیا ښه شه راو. دا دې ګور عقیده چې دا نه د دن بنیاد دې، ورې باندې ست دن ځاده پرستا اعمال دي. دا عقیده چې دا نه د بنیاد دې، دا خصات ښه لکه کاده د خرابونه نندې موزه او مو دی قبلېږي نه دی او دس قبلېږي نه د تنوت کب لېږي دا ډیر دا افسوس خبره قاعد برابرول په کار دی و سااخلی تااسه ملاکول موتغ او کېله ب کوم چې مقره شوي د په تاسو ثمقب کوم نو ې رسولو لاسله ن عليه وسه و د ټوله انسانانو روونه هغه ملکول موت اخلی او دا کم کم چا غید جنگ په درياب کې شریک شو د درياب دکم جنگ دی او هغه په درياب کې د داغین الله جل شانو روحونه په خپل اخري دالو احترام دی د لوی عزت ته چلاته نو روح په خپل اخري ولو ترا اذا ثم الى ربكم ترجون دعواتا سج ترا اذا المجرمون نا کی سرو اوسل ته کله چې مونږه مان دي ته اون کی رؤوسهین سرونه په لره عند ربهم د خپل رخصه سر به کته کړی لکه څنګه چې موږ جوړیم درا ټیم کړې په غلا کې درا ټیم کړې او هغه توا چې څنګه څنګه د غ ذلیل رثوا استام غ دا چې د مشرکان دایو الله جل شانو ته ذلیل رثوا ولانی ربنه رب, رب زمو ابصرنا وسمعنا ولیدل موږ واورل موږ پرجانا واپس کې موږ درا نامن صالح عمل نا به كونې ان موقنونی کې نن موږ یقین لرونټو ولو شئنا کچارت خوا خاميز موږ ور ور لا به موږ کو لنف هر یو ننفسه او دا ادایت داغ ی واللاکن حقل قوون منني لیکن لیکن ثابت شوي رافیصلهذاابیننی زما د طرفه لا امنا طرفا مینجین نې ن اجین خاام مخه ډ کوم به زه ج جانم د خلکوونه او د جنناو د ټولونه په ذوکو او کې بماهسییت په سبب د آغه چې تاسو لقان لقاه یو هذا ملاقات درد اس تاسو چه دادا اینا نسیناکم اینا نسیناکم ایکنن منگه هیر کریئی تاسو دقبل رحمتنا وزو قوسا کیا دابل قول دیازاب دا همیشوالی بیما کندم تاموالن پاگا چه تاسو کون اینا ما یؤمن بی آیاتنا لذینا ایکنن ایمان راڑی پایاتون زنگاگا کسانی دادو کنو بیها کلچه دیلپن ورکریشی بیها پدے بان خروس جدو وسبحو دې پرې وې چې سجدا کوي چې سجدا کوي او بیا وکړي او سبحه او پاکي بیان وي بیانې به حمد ربهم فني وصنا د رب د دی رب ددی، وهم لا استكبرون او دې وصنا د رب د دی وهم لا استكبرون او دې تکبر نکي یا کو حمد ال رب قلبان خرص سجدن سجدا زکه کوي چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي کله چې ابن آدم لا انسان د سجدي د آیات تلاوت کی او دې سجدا وکي نشیطان د جنل د ځی اخوا شی او په جراشی او څو او ارماونو نه کوي او وی چې ابن آدم ته انسان تعالی د سجده حکم وکړو د سجده وکړه نه د جنت ترلاسه او مات تعالی د سجده حکم کړم ما سجده نه وکړې نو بجاهنم ته ورو خو ته ځان معلوم ده خو توبه نور وایتي واتسبحو بهم دربیهم او لا استكبرون ارجع تاخذان معلومه خو توبه نور وایتي تدجاف جنوب بهم علی المذواجه چې کوم مومنانی ناريبت شخوبونه نه کوي ها سله ته عبادت وکيدانه چې سر پاسه نو غزر کاته که کا بیاو دشه بیاماس وقین پاسه بیاو دشه بیاماس دګر پاسه ماخستان ماهم د خلکو جماعتي د بزرګ پاسه عبادت کوو د الله تهجد کوو تراوی کوو دینا دینا ځان مو باسه تتجاف جنودهم علی المزاجی جداکی ارخونه د یانل مزاجی د বিস্তارونه یدعون ربهم راغریره رفق الخوف و طمان پایرا قومه بادنه لما رزقناهم یاریم دا اللہ نو بیتم دا اللہ کی دا اللہ کی دا اللہ کی او دا آغا مالا چوار کرلے مغلیتا ینفقو ان خرج کرلے پلانا دا اللہ کی فلا تعالی منفس ما وفی لهم من قررت اعونین حضرت ابن رواحر رضی اللہ تعالی نو دنبی علیہ السلام سیپت کرو نو دنبی علیہ السلام سیپت سنگ کرو وی وفینا ش معروف ان من اللفجرے ساتے او۔ ہ پہموننگہ کی پیغمبر ڈ لاےہاللہ کیتا وئ وئی ٹھول اکپا کلج جہ ساہر سے سق را خی جی چر بگوو ٹےچہغے پرے ڈاللہ کیتاب گئی آرآن ہوہ بعض می فقلو ہونا بہی مو ک آنن بعد دما کالوواکھون۔ وئہ زمونگہ پئہ منگہ تے دا سے ہدایتؤ ہوو۔ زمون زلون الړاند د شي و مونங்க رسول الله ص الله عليه ووسلم داسې دایت راوقو چې زمون زونو باغيبانند ق وکوو چېغ هر س چې رسول الله صول الله عليه وسلم اغر اشتاري و يببي تو جافه جنب یان سرشي ز تقلت بالمشرين المزاج الله صال الله عليه وسلم شپري وي او د آغ دا چري نو دا د خپل بطرري نندري ت تجاه جور هم عن المزاجه اذا استقلت بالمشركين المزعجوا كن جمشركان غيبا نستر گدرانی شوی اغه پکتون کی مردار پراتی او رسول الله صلی الله عليه وسلم عبادت تهولای فلا تعلم النفس ما وفيه لهم من قرة اعین فلا تعلمن به الانسان ما وفيه لهم شسمره پټ ساتل شوی دزيده پار من قرة اعین دسترګو دې کوي علی لا جزعام بما کان یعملون بدل لا باغی دې عمل نقول عمل کوا الله بدل جنت در کی او جنت څنګه جنت داسې چې وګورون نه دا ورې دې کو نه دلیدلې پرځله باندې لانه دې 1300 نه د جنت چې دموغه ته چې حدیث او قران کی بیانيږي مړه دا درته حسیونه نهونه کې یو فرق دتخای اصل جنت خو اغه کله په زرت درشي ویل نه ورګونو اوریدلې او نه سترګو لیدلې الله الله اته من کان او من کان فاسقن اغه سږ چی وی مومن اپ شاندار اغه چا کوي چې هغه فاسقیل برابر نه دي اما الذين امنوا وعملوا الصالحات ایمان راوړل او عمل صالحات امر کړنه دابل په ځبم جنت ته ځنه تو څنګه به جنت ته ځي عمل کوکنه ترالیک او منک او اودس کو اما الازین <سؤال> آمنا چاپ کسانی چی امان راوڑے عمل کرنے کو فالا هم دیلن جننات علماء جنتون نزولن ملمسکی آدھا بیما آکانی عملون بس ابتداغ عملون چی ری کن ویسا منگ اقبل خدای دیلی مونگ جنت تدبوزی فا اصلاس اقبل خدای دی جہنم تبمون بوزی و اما الازین فزقو هر چاپ کسانی دی فاسقان دی فما اواهم انہار زائد اغید اوار فاسقان دی اوار تب ولی و اوس ک غ ک وذقات نو ک و خاط نورک و ت ث ن كل آراور کل ج را ک منها چ دی دینا و فیها واپस بریشي آ ک او لب وال ک واپस بطور ور دی وقیله ل اوشي تضو ک ش عذا ن الذي عذااب دورखم د به تو کردبون چې تاسوغ تنبت کو ن ق من العذا دنا۔ او بس کوم نه دیتا عذاب مزیدون العذاب الاکبر مکه د لوی عذابنا عذاب مزید شي شر عذاب اکبر مولا الله رحمت عذاب اکبر مو ومانو د خلک سبب بمان نه لګي د نیمه ني د قران کریم د ولد سیاتون نه تسابتم عذاب اکبر ولا علم يرجون خام خاجدين او يريدون غناهم والله وركاي دستر غل پټ خبره کم انسانان چې مړ شي د مارغان او په ګډو کې دي د جناور په ګډو کې دي اغه له عذاب ورکي وسنگي ورته پايا الله کوي او من ازلمو سوجي د ظالمين مذکر بده کی پدې خبرو کې به هسني پتا دا ګور دا به خبري دي پټه خبري دي الله دې کوي بس واتو والله علم او سوجي دير له ظالم گاچا نه چې نسيه تور کړی چې هغه د پیاس نظر کړس معرضان هبي ام خوارې ان هاده دينا ان من المجرمين المنتقمون یقینا المجرمه على بدلا غسن کې او لقد اعطينا موسل کتابا اګینه ورکرمغه موسی علی السلام تکي تا فلا تکن فی میت ملقای نمکی تو جی میریاتن پشکی ملقای د ملاقات د داغنا ملقای د ملاویدل داغنا هغه تر په میراج کی ملاوشه ملاقات شو کر وی جنې کرور وب خیر علی داسې د تویلو کنه وجعله ودل بنی اسرائیل او یکنه ګردو له مونږه غه ہدایت د پاره د بنی اسرائیل وجا نامهم ائمت یهدونا به امر علم ما صبرو و یعلنمهم عین متن او غرضول موږ د دین مشران یهذونا به امرنا چه حکم به کو به امرنا یهذونا چه خودنه به کوله به امرنا او حکم زمغه باندې لما صبروا کله چې صبر کوه او كانوا بیااتنا یقینون او دی بیااتنه زمغه یقین ساتون کی ګور کله چې ته امامت ملاویږي کله چې ته مشرې ملاویږي دین کې تفهم باندې ده دوه خبره وتا کی دوه خبره وزان کې راول یو صبر او یو يقين او ما ت رامت الله عليهم ذا خبره تي چې ب صبرېول یقینتهناال في الدين په صبره او په یقین باې م تاته مشرین لاېږي که تا کې صبر نیشته دی زورپو در وپو ته نه شي ټګه د دی سوچ موه او کهستا يقين نیشته دی په شکې پروې ل بیا د دی د سوچ م کووه نه را به یې ل ب دنیا کې بل مشریدان کې د دنیا بل مشرد کې غو د دین د بشراي تمام م کوي نرا دغه یو يفتر بينم یک نه نذ خا مخ يفزل بينهم یداي براولکم یان زای کېم چې امه د پوره قیامت تیما کان فی يفتلقون پاغه کې چونی پاغه کې يفذلاب تو اولم يهدل اولم يهدلهم عين دختار شوي دیتا دم هلت ناسم هلاكريهم من قبلهم قد زين من القرون د پیرونه نکدې مرشه د نکپلار د مرشه د پلار نکهې مړ شو دا ټول مړه شويديولې ته دی ته سوچ نه کې ته به نهړږي داسې پوښ راغلی ییم شوونه فی مساکنیم چې د ګرځي فی ممساکن په کورو نه داغې کې دا کور چې او نه دا ستا پلارو او ستا پلار ته چې پاتې شو او نستادي که نه پاتې شو نو کور کې ن ته ګرځې ابراالله فاتهرویه اولی لاار سطتن کالوکل منای د یارک په یو د لکرې ودود القبر في عينيك وترى عين غيرك في ديارك ودکور باندې د دې کورن باندې بل کوته منتقل کی د دې کورن باندې بل کوته منتقل چې مرغونه ور باندې راشي وستا په هستا سترو کې بده قبر چينډي او غړي او سابره کور کې بل بل چا سترګي او عمل کوه عمل الله ته توجه کا توحید خپل کا عمل کوه اين في ذلك الايات اكنو خامخ باندې د دې ځای باندې خپل متنفدا أنne ska نسوق النار إلى الأرض الجراز فنخرج بهذا متنفدا فأنا لا تسمعواوا أول مثل الب Thanksgiving و تقول- ما أكن استثقًا servers إننا سوق النار إلى الأرض الجراز لكنما لا نسوق النار إلى النار إلى الأرض الجراز إن أهزمك الشارعة فنخرج بهذا Technology يفصل للغات وتعثوا ب Turnbullتorm فصلت يفصل للعزية حیوانات دای وان فصوم او دای په خلافع لا فلا یذرون ولید افلا یذرون نو ولی عایدین نیوین افلا یذرون عایدین نیوین او یقولون او عاید متهاغل <سؤال> فتو کله د دارس د پیسه ل ما کله بخلاسی گوت لا پیسه ل او شیبو ان کنتم سوادقین ک چر دیتاس ریشی ن خل وای پیغمبر علی السلام یوم الفتح ورد پیسه ل کذا لا ین یوم الفتح ورد پیسه ل کذا لا ينفعو الذین کفروا وایه دغلو <سؤال> ور گیاه که ساون ته جیکو برکړې ایمان هم ایمان نه دی والاهم ينظرون لبذیل مهلت ور کړی شي فارغانو مخواله د دین اوان انتظار کوا انه منتظرهم يكننديهم انتظار کوون کیږي وان تنتظر انه منتظرون تم انتظار کوو ادیب انتظار کې واخر داواله الحمد لله رب العالمين